Bale, ba, egunon, e, segitik asko denoi etortza agatik. E, gauk honetan Elkartugea ba, Euskal Herriko hainbat e, sindikatu, etxelizia sindikatu, Elkarlaguntza, sare, edo ba, eta kolektu batako ideak. Eta gauk honetan apur bat idea da, agian ezakitik irakurriko zenuten edo, bueno, e, eman diagun titula izan da e, Elkarlaguntza sarea e, zentzu zabal batean, eh ba, pro, proposamenak ira turkizunean eh bueno aurtikaldikoa izenburua eta bat ikusten genuela edo ha udatu ez ikusten genuen orain ba ba nolabait toki nahiko indartsu gabilela eh gure kolektiboetan edo edo beintzat bueno, ba, indarrekin eta oso gogotzuk eta eta harrera badagoela pipilean baina bueno, askotan ez dela ez zen horretaz ez baina badagola pipilean E, ba, Euskal Herri mailan igual abiatu daitezken edo gure, ez, gure arloetan eta gure kolektibuen artean abiatu daitezken pues, estrategia posibleak, edo etorkizunean zer egin egun antolakontzarenan. Asuntua Ah, bai, barkatu, barkatu. Eh norbait ekitzulpena behardu. Eh zer ba preste gaiteko. Alguien quiere, perdón. Eh alguien necesita, algin necesita Eh, que traduzcamos al castellano porque sí que si no hay una persona que está que puede estar ponerse atrás Merel eh Sí, vale. Y si no en cualquier momento si alguien ve que necesita, pues que le diga a Meren y amablemente lo hará. Vale. vale. Va muy bueno, jovena, ¿está? O sea, no la vaite bastante va ere urte batzuti batzotatik ona. E, agertu direla e, politika egiteko era bueno, zauar, ez dago e, dituzten kolektibak agertu direla, ezta? Eh gero maitek e, gokatuko du pizkate datze ezenaidegonesan honekin, e, baina bueno, lurraldetasunari egiten diotena referentzia eh nolabait antolakuntza prozesuak tokian tokie eh o prozesuei egiten dizkiotela, eta nolabait ba hori, hori hoiek agertu direla Eta main hoeiek e, eukita, ba, ez, askoi ez, asko ea ze pausa eman daitezkeen hortik e, hordikaratago, ez? Bide nolabait iraltzaile batean edo hautakuntza e, eta klasikuspegitik, ba or, ze pausa eman daitezkeen, ez? Eta hor agertu daitezke eta askotan agertzen dira bai hipotesia asko, bakoitza dauka buruan zeozer eta askotan igual horregatik edo daukan kompleksotasunagatik, ba e, gure espazioetan es de horretaz itze giren, ez? Ba, askotan bo, pues manchegun es gutengeralako, eh, lasetasunez, batek bete bestei entuten. Ta askotan ez dituko esparruak oni buruz zitengiteko lasai, ez? Ba, eh, ba, di askotan oni buruz zititzen badegu, jan ba, guztiak eki bar gure ez dakik pelikulaia oso osatuta edo iritzi bat formatuta, eta askotan horrek eh ikusten dugu ere horrek batzuetan ba, bueno, baza duela Ba, ideietan sakontzea, eta, eta horregatik gaurkoan ba, betxatu den genuen. Jo, ba, polita izango zan ez, elkar laguntzastean topatzea, eta, eta gure artean konpartitzea ideiak, eta zalantzak batez ere, ez? Eta ze, edo fantasiak, edo, edo ezagutzea ditugun ereduak, edo horrelakoak, ez? Eta, azkin fina, bat deno daukagu zidur askio, asko, espaz, esparru informaletan izan egiten dugu gauza hori buruz askotan, E, baina gure artean ere eta batez ere, ez? Gure artean eh osea igual tokian ez dizu baina geografikoki ba ez ditugu konpartitzen gure gure edo gure zarantsak edo horrelakoak. Ordua hau esan da, dezatez eh eginduko gorain erondatxo bat eta ja, hola alkezpetxo bat eh formatoa izango da hori, ba minututxo batean zuek alkeztea non zen eta zein ditzen zuzen, baina hori. Minutu bat bakarrik. Gero gongo dira e, galdera batzu Luzatuko ditugu galdera batzuk, hemen mailan ba, berrogei bat nintutan nahi duenak pues, e, bueno, erantzungu ditugu edo pasako duguela mikroa, eta behin hori pasata erengo dugu pues, mikroa ireki eta denonen artean hitz egitea. Hor duen, elasaitzeko e, edo abur bat alasaino goteko eta familian egoteko, e, ez dugu esan ez da behartuta gure kolektiboaren iritzia ez gaudi behar hori esatera, baizik eta bueno, gure esperientziatetik ez desan dezake egun, edo igual, kompartitzea zezalatzen gure kolektiboetan, edo vale, ordunda eta bur bat, lasaitasune ezitz egiteko esparrua, pentsatzeko, elkaruan atzeko, eta gutxinaka pues, bueno, gutxinaka ea olako, olako ekitaldietan, edo olako esparruetan, ea, ea lortzen dugun ba, koitzak buruan ez, ze pelikula dukan pues, ikustea, eta gutxinaka gutxinaka, ea... Ea horrela badagon, bueno, bueno, hori honek besteko, ez? Honek bestean bada edo bat ato, ba, ea, gun txinaka, gun txinaka, e, ze antolakuntza prozesu edo ze marko edo ze kategoria politiko eman daitezkeen Euskal Herrian, e, egiten duguna kontuaretatuta hartuta, edo, edo egiten dugun ternitak tekniketatik e, abiatuta, bai? Ordun ba hoixer, e, ordun hasteko esan bezala, emaiteek egingo du apur bat eh erri egituren e, hipotesiaren edo kontzeptuaren inguruan kokapentso bat, ez? Eh, bueno, zuke esango duzu orain, e, bat eh ba hori zertzatari jakiteko edo kokapena egiteko eta horren ondoren boia luzatuko ditugu galderak eh ba etor. E, ba, ba, eta gero ja galderak ez horrek. Vale, ba eh algo esperar hoy, xa bai. Vale, ba, ba, ba, ba. bueno, ni alaka bete nata Vale, ni maite bebai galdakoko elkarlaguntza zaretik, eta hori ba, galdakoko elkarlaguntza zareak urtean bosturte egiten deuz. Dekogu etxefisitza sindikatua, emakume langileen kolektiboa, eta hortu komunala eta erosketa kolektiboak eta orain gaude elkarlaguntza aztea ospatzen, eta oso ondo joan da orain artea, esik espero dugu edo mendika urtea ho e maininggurun azken, azken apuntatu bat e, eta ipakaldetik etorgi da e, gorka naiz dehorplegitik NATO, garazi aldetik eta ba bitze geiteat egibitza ekimenari buruz, egibitza e, euskal egaren. E, biltzaren Elkargoa bezala definitzen proiektua da, eta e, gure asmoa da e, estatuen instituzioek gure beharrak asetzen ez dituztelako gure biziko espagu guzi gusietan ba behar ditugula gure egitura politikoak eraiki autogoak buria independenteak. eta Egibiltza egitasmoa hain zuzen da e, Euskal Herriaren Erikuntza instituionala da, hori nagitzen dena, da edo biltzak autonomo eta berazmo. Gero pixkate ari hogeetatik bat biltze egango dituzte. Opa, egunon, e, nip eionaz, arri gorreakoa, eta bueno, batu elkarlaguntzazarearen e, ordezkaritzatea da honetor. Eta bueno, batu elkarlaguntzazareak e, lan egiten dugu egubribe eskualdean, batez beharri gorreaga eta basaurin eta ba, oindala bihazte, bi urte bete genduzan. Bueno, sortu gendun, apurre eta aspalditik lanean batera gentu zen ba, gazte asanblada edo hildo bueno, ba, politiko antzerakotan eta benbiltzen gaztean artean, bat ez bez. Covidaren pandemia eta gero ikusten gendulako ba, bueno, e, egoera orokorrean, ez? Ba, gizartearen tzat eta e, langile eklasearen tzat, ba, txarrera ingo zauela. Orduan, ba, bueno, formula berria bat bar kendula, eh, gerrealea horregi e, erantzuteko eta eh, ba gure ausnarketa izan san, ba, bai etxe bizitza eta bai elikadura landu argendu sala eta bideo horretatik sorturendu bat uelkar laguntza sara etxe bizitza sindikatua eta, e, e, bueno, ta eh, biltegia, janari eta oinarrizko produktuen. Orduen, bueno, gero sakonduko dugu apurret bakoitzan zer egiten da eta, baina hori da proet e. Gure aurk ez peda. Gatxo, Gatxo. E, nian naiz eta eta egiako etxerizan sindikatutik nator. Egia da, ez dakitela, nimen osondoz eta dena izan, ze joan den astea, anodela, aste pare bat orkestu benoen sindikatua, luiz jatorri zala. Baina, bueno, egia da ere, ba, pandemia horretik anasi gineela, badanostiko maizterren sindikatuarekin. Eta, eta bueno, ba, pandemian gora bera, e, Hortitok bueno, duen kaso bat edo pas, kaso bat egin dutzen edo e, e, nostiko egia uzoan sarebe, sarebekin e, bueno, ba, ba, gata azkatzeko edifizio, edifizio batena eta ba, maizterretik anba batzorde bat edo at, sortu gendun e, pixkat kasoan jarraipena bateko eta azkenean, bueno, ba, uzoan egindako dinamika ba, potente eta maho baten ondorioz edo bueno, ba, ba, ega, ega, ega, egiako sindikatu horkeztu berri daukau ez. eta hori nire jagotareko naiz ba, pixkat gure asmo eta ametxak zintzuk dian esplikatzean egin duguna esplikatzea baino. Eta gainera ere esan barri pixkan nire izanen atorrela, ez da pasa. Zetxo, enekio nizketan egitean atorrela, oseak que... nire izanen nizten goetan. Hapak eixoa, mi Lukas naiz eta eta nireko esangoetan nireko dut esangoetan zeu komentatua salbaan hanen komentatuko ditugun gauzak ez dira tera esangoetatik beren. Hori. Eta ben, unirator Zaretxetik, e, Donostiako Gros hau zueko txegizeta sindikatutik. Zortuzela doela ja urte batzuk, baina, bueno, azken urteetan neukiditu funtzionamendu eta kide izan ditu. Eta Zaretxeko katzen da, e, auzoko elkarte, ondarpe on hau zueko elkartearen baitan, eba, ba, bueno, ondarpenen baitan pespizikate hainbat proiektu giltzeko eta elkarre elikatzeko eta elkarre idartzeko eta pues, e, sindikatu bezala pues eh uras moda e hiztaren e, problematika lantea eh autzoan baino ez daikeratu autzoan e, gabe eh autzan bizitzek aukeal beseko mundu guztia eta zatikaren beraz ez izateko etzitzen e, berkatikizazioa di eh egiteko eta eta bueno onda zagutzen diz konflitua Gecho, e, ni Jon Naiz Gasteiztinator, Goiztizko Herrizoma Elikadura Saretik, eh guk bete, bete dugu dela bilaste eskaiz eta gera nahikoa galdakako elikadura arloaren antzeko, bueno, kopiatu diagoai proiektua. E, eta dauzkagu ere bosa, elikadura kolektiboki kudeatzeko egitura batzuk, etorkizuneko elikadura egituren germena izan edutenak, eta horrein gozak bai arlo bat erosketa kolektiboak egiteko denon artean eta hamerkeatzeko produktuak eta kalitatezkoak lortzeko, eta ekoizpen propioak bain, modu komunalean eta banatzen goazenak, eta opiskatxo bat teoria komunala garatu nahi anortik. Euron? Bo. Nei moro bezala ezagutzen nau jende guztien? Zue baita. E, Irunatik nator, haritu elkarrauntza zaretik, zeinaren baitan, baude bi proiektu desberdin du. Alebatetik etxe bizitza sindikatua, eta bestetik elkartasun bilteria. Pandemiatik gueltan, hasi ginen biltzen, pixka bat ikusita, e, langile glasearen egora, geroz eta okerra gora, jo behar zuela, E, ikusita eta horre ondorioz ba, hasi ginen bi proiektu desberdin du hauekin. Egen bat, e, despentsara bideratuta, ze Irunean etxe bizitzaren ahorra oso zaia garatzeko. Eta hori izango hori ezin, erdue pizka bat egin dugun lana orain arte, urte bateko bidea egin baitugu, maz oma. Bueno, kaixo. Eh, Ni zara naiz eta eh, bilboko langi autofentxasaretik nartur, eh, alias laguena. Buna, <laughs> bueno, bilboko langi autofentxasarea jaiatun da. Eh, bueno, maiatak eh, o sea, maia bueno, eh, bat egin, eh, oza, maiatak bat egin, bueno, bilbokoak egin zareten nuntat, zen apur bat herri mugimenduaren Herri mugimenduaren pues, batera gune bat, pues, apur bate klase ikuspegia elantzeko eta etxertatzeko herri mugimenduan eta pixka bat maiatzak bate, bataren inguruan antolatzen zen eragile bat ere bai. Orduan, maiatzak bat egin eragiletik eta pues, mugimendu autonometik edo setozen zenbait giden artean hasi e, ginen 2018an gutxi gora bera, e, Bueno, pues e, modu berri batzuei buruz eh e, eta eta formakuntza batzuk egiten eta hortik pues abur bate pues Iruinan sortua zen e, langilete fentsasareti eta estatu mailan ere bai pues eh modu berri honetatik ekarri genituen beste eredu batzuetatik jaiotzen da la gideote fentsasarea eta bueno, pues e, ambizioa esa parte <gur gure pues helburuak izan ziren e, Bueno, pues eh, así ta instituzio eta sindikal, o sea, sindicalismo tradicionaletik pues eh estrukturaetatik kanpo pues giratzen direla eh langile klasearen pues eh kapabilo bat eh, eta pues ezgaitasun eh, dagoen pues eh arazo eta konflikto hauei, labora labei aurregiteko, pues horri Erantzun matemateko, pues, tresna moduan, eta apur, apur bat ere bai ba, ikustarazteko, burroka ba, e, hauek ere bai kolektibak izan daitezkela, eta pues, e, Norbanako garaipen txiki bat ere dela klangide klase osoaren e, irabazia, eta orduan pustanon implikazioa dela beharrezkoa. E, eta orduan hortik abiatuta, Atoefentsa pues, eta elkertasuneko babesare bat e, sortzea, eta klase borroka ere e, Euskal Herrikoa jena jartzen. Eta horren bueno, pues ondorio ere bai, gaur pues egungo bai instituzioa eta baita sindikalgintzari ere bai, e, kritika konstruktibo batek hartzea eta eta bueno, pues hori, pues langileak lasea, eh o sea, burrokatzea eta bateragune bat ere sortea. Vale, da vale. uh... Vale, orain e, Maitek eh bueno, ba, kapen bat egingo du eta bueno, ba, ez, Zergatik bidu ditu guzti hauek? Eh, ze desaugarri bakaten ama komunean eta zergatik, bueno, hor horren or, atze zer, zer dago, eh? Bai, ba, kurat, e, gure, bueno, guk biltzen dagun kontzeptua herri egiturena izango dugu dela, sorain orkestu dugu zen talde guztiak kontsideratzen dugu zerri egitura egitura bueno, erabila da beste hitz bat, ez? Baina, azkenaldian aldian, e, ba, gure inguruan eta guztietan inguruan e, erabiltzen dabeien hitz bat da. E, Kataluñan erabiltzen dori, ba, estrukturas populars izinetik, eta han e, ikustan dugu ba, gubaino aurreratu dago dauzen etxe bezita sindikatu eta elkarra montzazareak, ez? Ba, urte eraiago dara hori zelako, ba, zelan sortu dori ezen, herri mailako hori egitura batzuk, E, Orokorrean gure bizitzako behar eta beharreta nahi guztiei, e, modu, bueno, autoantelatuen edo aurre egiteko edo aurriek antolatzeko. Eta ordain aproat eh, bueno, bueno esandote catalanitik aurregon baina egi izan guk aldarrikatzen dugu san herri egiturak, dira bebai pos pues, historikoki iraultza eskotan aldarrikatu izan direnak edo gauzatu izan direenak incluso, ba eh, bueno, historian sehar leku desberdinetan. Eta hori apur bat, guk lan definitzen dogu zer, eh, esango dut, herrigitura horiek eta hortik aurrera gero bagaldera joango dira apur bat, horrekin bat, bat bat ozen dedo ez, eta apur bat inguruan hitz egiteko. Eh, Soz errezpada ulertzen momentoren batean esan, bale? Hortu hand, apur bat, erregitura guk ulertzen dogu direla, herria antolatzeko espazioak, eh, bai? Erriaren, bueno, helena esan dutez, apurrat e, gure behar guztiak, gure bizitzeko behar guztiak, gure erara eta hau modu autoantolatu batean e, antolatzeko lehen esan du, ez, ba, estatuak normalen ez duzela asetzen behar horiek edo ez behar bezala, eta hor guk behar dugu beste, beste egitura batzuk, hor dituztenak horiek, eta, eta egitura horiek aurrean inbarko lieketeen. E, bai gaur egungo beharrei, ez? Gaur egundeko guzen beharrak, adibidez, e, gaur egundeko soldatapeko lanean gauz, ordoen beharko dugu zlengi autoefentzasariak, gure soldatapeko lan horretan ba baldintza behar lagelortzeko edo hori borrokatzeko. Gaur egon etxe bizitza merkantzia bada, ordoen beharko dugu e, etxe bizitza sindikatuak, etxe bizitzaren baldintza horiek hobetzeko. Gero imaginatzen dagoen etorkizun horretan, ez da egongo soldatapeko lanik, ez da egongo etxe bizitza merkantzia modura baizik eta erabilera Après todadura, orduan ez dira hono aras horiek. Zu pasatzen dago, baina gaur egun izan barragaragai kombinatzeko. Gaur egun gauzin egoerat ikasita, behar horiek edo aras horiek konpondu. Baina baita ere, pos hori etorkizunan imaginatzen duguen modu hori hasteko eraikitzen, ez? Adibidez, ba, e, soldatapeko lanetik kanpoko lan egiteko moduak, aie, modu komunalak izan daitezkeenak, etxe bizitza merkantzia izanez eta, ba, etxe bizitza sare Sareak sortu edo etxe bizitzak kolektibizatzeko moduak, bueno, gauza guzti horiek e, sortzen jamar gara ez, eta, eta horretarako izango ziren herriegituak. Berdin, berdin, ba, eskurtza, osasungintza, bueno, ekogusen behar guztiekin. Orduen, e, bueno, orain arte esan doan moduan, bai, e, joke seba, ez ezetan ez dakizela antolatzen ziren ez, baina edasein herriegitura be bai izen da fasizta da nadalako, orduen behar deus, Oinarri zehatzago batzuk edo, definitzeko ditzeko gure, zintan gure egiteko modua. Orduan ez, hau garri horiek gizango lirateke, alde batetik. E, Ipatuteko autoantolakuntza, alda, autogestio bitartez ingo genuke, e, estatutik independenteki, eta eta gure egiturak sortuz, gure mentalitate berria sortuz, gure arremantzeko modu berriak sortuz, guzti horiek. E, beste, beste alde batetik, maila lokala eta nazionela usta hartuz jamborko E, azken fina, noaia lokalean egaratzen gabezen proiektuak guztiok e, beharrezkoa dira e, materialtasun bat eta errealitate baten boteko, baina guzti horien artean ez badago batasun bat, ez badago koordinazio minimo bat, ba, azkenan geratzen dira esperientzia isolatu moduan eta ez deuri hartzen nahikoa potentzia edo indarra aurre egiteko moduan, posori e, inguruko zapalkunza guzti, ez. Orduan beharko genuke minimoki antolatu lokalean bekogusen esperientzia horiek. Gero beste esaguarri bat izan litzateke sektorialtasuna integraltasuna horrek hau da gaur egun beharideko balde batetik e, gure lan baldin zentzako egiturak. Bestalde batetik, gure etxe bizitza, e, bizitza baldin zentzako egiturak. Bueno, Olan bananduta, ez? E, bananduta lan egitea ondo dau, baina guzti horiek ekibarko leukie prospektiba horoko bat hau da. Nik egiten dolan e, etxe bizitza sindikatuan, etxe bizitza mallintzako betzeko, baina beti betekot buruan zein da naraso orokorra. Zergaitik dago arazo hau etxe bizitzarekin. Ez da bakarrik, etxe bizitaren naraso bat da, gizartearen araso bat, ez da, Eta sistemaren naraso bat. Orduan horri aurre egiteko modua be bai, naiz eta sektore konkretu horretatik izan etxe bizitatik edo, pues izango da ariketa erroenera eta aliketa orokorrenean e, aurre egitera arasuari. Eta azkeneko puntua ezinbestekoa dana, ez jausteko lehen esan do da, pues, e, ez da komuna fasisteta, zainzak ito lakorik esistitzen den, e, norabide irautzaia eukitzea. Horto, norabide irautzaia da, basikamente, eritea errealitateen irakurketa bat, zainetan ikusten dugun em, baduzela violentzia batzuk eta injustizia batzuk ez doguzenak nahi gure bizitzetan, ez doguzenak hartu nahi, eta horri guelta emoteko borontatea eukitzea, eta horri guelta emoteko indarra eraikitzen biotea, Eta... Haur egiten dogun neinan e, zapaltzen gaituzten usten egiturei, joan barra gara, hori, gure egiturak eraikitzen esan dako, ezagorri guztiekin, ez? Eta horrek esan nahi deu, gure gorputza, gure pentsamendua, gure lana, gure koizpenazelan antolatuko dugu zelan harremanduko garen guzti hori berpentsatzea, eta saiatzea eraikitzen hori guztia antolatzeko modu batzuk ez direnak zapaltzaia. Osa, gure artean ez duenak jerarkiarik, klaserik sortuko, errespetuzko harremanak egun direnak, bueno, guzti hori hain, ez da nabap errezaz, hori ezin meztekoa da herriegitura zitegiten dugunean, ez, herriegitureta nioatea sortzen guzti hori. Eta hori, apurralu pues, so, izak izan deno moduen ikusten dugu euskal herrian gaur egun bagozela, baina baina bueno, e, sortzit alde edo, baina baina gaur ezin izan direnak etorri, Eta ikusten dugu gure artean badagoela lakafinidade bat edo ez ba, kontzeptu antzeko batzuen inguruan egoten gara laberetan gure praktika bea ama bai sektorei daukinos oso, etxe ezbiste sindikatu asko sortu dira orain elikadura sareak elangile autorentzareak apurba atlina berdinangoa zela gero gure irakurketak orokortasunari bebai nahiko antzekoa direla osa badagoela antzekotasun bat hor eta bai orduan bueno ikusten dugu badagoela hor kalde kultiboa E, tokisuneko antalakuntza oso bate, bateratu hori edo egiteko. Eta bueno, praktitika bai ikusten dagugua ba, etxe bizitza sindikatuen saria bat badagoela sortzen bizkaiko egun da orain arte orain Euskal Herri mailako eranzoaz. etadoen hor ikusten da badagoela batasunerako joera bat eta eta zes, na, borondate bat, ez guztionen artean lan egiteko eta indargeia kitzeko, Orduen kontua da gusti hori zelan antolatuko eta hori da gaurko maiñeguruko aproba eh zera. Bueno, iteingo da. Eta hori orduan da frutua pentsatea, claro, eh nazio maila antolatatzeko apostua egiten dagunean eh bueno, asko sortu aldira bai zelan antolatuko garen ze, ez dakit eh autoritarismoa eh horizontalismo, bueno, ez dakit zalantza asko eta arazo asko egon izan dira, es normalean bake zire pentsatzerakoan, gero politikan kausa asko egin dira eta osoko hasike. Baia, bueno, apurtuet poz pues, guzti horren inguruan. Bale, ba va, oso, oso garbi. Eh, vale, va, orain, bueno, eh, Apur bat ere lehenko gautza formal bat, e, idei horrein, galder ekin ez da inbeste, e, galdera bat botatzea eta denek erantzutea, asko garrilako, baizik eta, bueno, galderak botatzea eta, eta nahi duenak ba, askoa altxa, oza, bai, hitz lasa, eta baina hori, e, o batzuk, igual motzerak direnak ogalu, baina ez zute denok, baina, baina prinsipioz hori. Egal gehiago tertulia antzeko bat, e, ronda permanente bat baino, bale? Eta bueno, lehenengo, lehenengo galdera, igual asteko eta, eta hori, ba eta, ea ea badagoen hor, bueno, galdera izango zen EA dostaudeten emandako herri egituren definiziarekin edo bueno, edo zehazter gaituko al zenuketen, edo kendu, edo moldatu, edo bueno, zertaroki zube burura herri egituren e, kontzeptu kontzeptu honekin eta bueno, izaguari hoeiekin eta maite kontatutako horikin. Ezagiten eh e, norbait eh da itzotzak urdura Bai. Vale, a ver, eh? e, Bueno, oso gabe orokorrean ni aipatetako guztiarekin, o sea, ez es, ezgatoz es esnatori es contraargumentorik botatzera, e, bai, hori azpimarratera, eh maitek superondoa saluduela eh sektorialidade arena. Eh, o sea, e, gure esperientziatik adibidez, e, bai ikusten dugu garrantzitsua dela egotea especializazio bat gai baten konkreto, konkretu batean, o batetik, gu pues gure o sea, gaitasunak ointzat momentu honetan, Bueno, errealak izan den, bastate murriztuak direlako eta izatea jendea espezializatuak pues, e, gai konkretuetan eraginkorrago iruditzen zaigu bai ordea faltan notatzen dugula, seks, sektorialidade horren e, arteko e, artikulazioa edo, edo koordinazioa e, jo egituratu edo potenteago baten behar. Eta gainera, pues, e, gure esperientziatik praktikak berak ere bai behartzen zaitula horrelako koordinazio bat biatzerak Eh, pues adibes eh bueno, e, kasua e, izan dela eh garbiketa enpresa baten aurkakoa, Limpieza Zarana. hor e, zeuden, bueno, daude eh bat emakume guztiak migratuak eta guztiak e, oso, bueno, oso lan balintza e, esklavistaetan lanean eta haien lan e, esparru nagusia da pizu turistikoen garbiketa. Eta, osea hori dago oso oso binkulatuak pues, gaur egun ez, e, pues, etxe bizitza e, sareta atiketan egiten den e, irakurketa eta lanarekin ez. Osea, askenean, e, pues, izan dugu kasua, nahizbait bezain beste garatu, baina bai zegoen koordinazio bat haseteekin, bentak diskurtiboa mailan eguteko aliantza bat, hau e, guztia gorretzeko, ez? Eta horraldi berean sarten du zure bai feminismoa, sartzen du zure bai, ez? Eh, komo eh, arrazakeria, osea, dira komo... Esparrez berdin pilo bat, eta pues, gaur egun como langile klasearen behar materialengatik borroka egiteko pues, azkenean e, como sektore guztiagoek oso transversalak dira kasu askoetan eta pues, aurre egin behar zai oso bera e, post-transversalean ere, bai, pues, e, ere bai. Eta gero, zerbait geitearen ere bai, eta kasu honekin lotua, ipatuduan kasu hornekin lotua ere bai, Uste dugu bai falta dela, e, edo pues, e, como presenteago izan behar dugula e, antirepresio dako estrategia batez. Pues, e, kasu honetan adidez limpieza sarana aipatzen duena, pues, guri egun batetik bestera sartu digute marroi bat, eta ez da bakarrik e, pues, eskatzen dizkugute, iruro gaita mauz mila euro, eta irurte saspikidei, Eta ez da bakarrik, e, behar material horiei, e, aurrera egiteko e, sare bat osatzea, baizik eta errepresiak pues, e, pues, e, ere jolazten nolako bere papela eta honek desgastatu du pilo bat e, militanzia, blokeatu du gure lan politikoa, oza, eta orduan gauditza eskenengo urtean batez ere pues, e, apur bat epaiketaren zain e, eta pues, politiko eki ere bai nora esean enzin pues, e, dugulako Bueno, pues cierto digo como por eh organización criminal, eta oruan ezin dubulako hori gorratu, Eta bai, bide honetan, pues adibidez eh Arrigo eta Galdakako eragile guztien, o sea, babesa izan dela eh ja o sea, xinbestekoaguretzako eta pues e, gaur egun hemen gaudelako ere bat pues e, orrelako e, edo egon direlako guri babesaimaten baino bai faltan mota izan dugula igual pues e, sarete horretatik pues egotea zerbait e, artikulatuago edo prestatuago pues, horrelako orrelako gausei aurre egiteko Bai. bai, azken aportazioarekin, zein hasieran e, eman dako definizioarekin oroaragoz gaude, baino, bai, igual, e, dauk, aritutik daukagun ikuspegitik, ditik, e, nahiko genuke, ba, pixka bat, fokoa jartzea, hainbat kontutan, herri eriturei dagokionez, ez? Alde batetik, egon bolitzatik zergatik diren beharrezkoak, osea zein da herriegituren beharrezko tasunaren zergatia, eta e, zertarako baliatu behar ditugu herriegiturak. Ez? Ze bai ikusten dugula, ipatuen e, moduan, bizi eredu, sozializazio eredu, eta oroar, e, kultura eredu berri bat garatu behar dela, dominazioa jartzena edo kapitalismoak inpotsatzen digunarekiko eta horretarako baliatu behar direla herri egiturak e, bere garaian esaten zen bezala labelkates lagerra hace erla revoluzio ez o sistema kapitalista warokatzen duzu unean sistema etorkizunako sistema berriaren astapenak sortzeko beharrezkoa ikusten ditugulako. Hori alde batetik, eta bestetik, e, militantzea ere du berriak sortzeko oso baliagarria derako. Horain arte egondako, Euskal Herri maia, egondako e, militantzia ere duekiko alderatuta desberdintasunak ikusten dugulako ez, Horain arte, bai egon direla hainbat kolektibo edo hainbat talde, lan egin dutela sektore emigratuekin, langile klasearen sektoreko elpatuenekin. Baina, e, modu integral batean lanketa hori ez da horrela eraman, askotan oso noso sektorel istatutak egon dira, eta erregitura hauek bai baliatuko li buketela lanketa integraletarokor bat egitea e, sektore hauekin. Eta hemendik dik dugu e, parake izango ditzatekela, azken finan, langilek lasaren ahalduntzea lortzeko eta e, egitura berriak estatu espainiolari ero, bueno, oroar, estatu dominatzailei aurre egiteko baliatualko genituzkenak, ez? Osa, komentatu dena espezializazioarena... U, oi, Uba ikusten dugula oso garrantzizkoa dela, momentu honetan, Espezializazio hori aurra eramatea ez, txexitza sindikatuak egotea, helikadurasareak, langiauto defensasareak. Baina, etorkizuna behira, behi haman behar dela, salto kualitatiko bat, borroka guzti horiek integratzen dituen e, antolakuntza maila bat sortzeko. Modu honetan ja, sistema kapitalista ganditualizatea. Aportazioa. Ni, ni ADOS Sistema Kapitalista benditzearekin eta... <risa> eta... <risa> ADOS, en, zenbait, elementu pariak botatzea gatik, ADOS Elena Basan den maila ezberdinekin, ekin, sa, sortzen dugun talde bakoitzak, espezializazioa mantendu beharko litzatekela gerora ere, ez da ikuspegi integral bat eduki, Baina, sortzen den herriegitura betako bakoitzak, eukibarritula, zuek aipatzen batzen zenuten niloetik, ez bai, alde batetik harlo lokala edo tokian tokiko komunitatea saretzen duena, eta horre ere ba, lank kultural edo mentalitateen aldaketa bat suztatuko duena, erosektoriala izan, etxe bizitzan, helikaduran, eta beste harloetan ere, ba antolakuntza hori sustatuko duena sektore sektore eh erramienta komunak lortzeko eta gero nazionala ezainbeste sektorialak ere maila nazionalen antolakuntza bilatekeela baina ikuspegi orokor bat emateko herri egituren edo kontrabotere herriko jonen e, teorizazioari eta horregatik antolakuntza nazionalean ere bezegon galdera bat urnun bait gaur hori hor hor hor hor etapa osa ezberdinak ikusten ditut, horren oso, oso momentu embrionarioan gaudela, egitur hauetatik benetako gizarte egituratzea ondiba eta amestea oso zaila ikusten da, baina proposamenak potentziala handia dauka, eta horretik gaur egun ere proposamen hori gorpuztea edo edo egingarri sentiaraztea ere bada lan bat, eta horretarako maila nazionalak asko lagunduko lukela. Ehm, Eta horrak ulertzen daiteke, beste maila nazionalaren alde batetik formakuntzarako tresna komunak eduki ditzakeagula eta eta batasuna bilatu zen horretan eta bat, batek egindako lana aprovehatu ezatela besteek eta ze askotan gertatzen zaigu. Kolektibo txiki bakoitzak da bere gauzak egiten eta eztegu nahiko aurreratzen ezte ulako comunean egiten hori eta gero antolakuntzan nazional horrek ere naiz eta gero tentsioak sortu daitezken eta oso oso fin egin beharko da ere galdetzen zenuten zuek nazionalaren eta maila lokalaren arteko lotura hori ez erortzeko dirijismotan e, nazionaletik, baino era berean baliagarria izateko lokaleko gorrokarako, baino bero nola mantendu ere, bak lokalak nire ustez eduki barkoluken heterogeneo eta asuna, maia nazionalen antolatuta egonda ere, horregon daitezke kontra batzuk ero aurrera joatean, baina proposamen politikoa garatzeko edo erriegitu den teorizazioa eta horren ametsa garatzeko pixka txoba eta ikusorazteko jendean, antolakuntza nazional hori interesgarri eruditzen zait, eta kultura propioa garatzen, eh? ze elementu komun izango ditugungu funtzionatzeko eran, bizitza ulertzeko eran, bizitzari zentzua emateko moduan, eta ze kritika komun ere, kritika asko egin dakizkiok sistemari, baina ze elementu interesatzen zaitu egun berezi bereskik kritikatzea, eramago baituztenak gure egitura hauek ateratzera. Eta gero ja, maila sektorialean izango ditzatekena gehiago, Baina koordinazioa ba izan, nere delikadukako tokatzen zaite da bien hori daukat pentsatu dago, bai ekoizpenetan ere koordinazio hori bilatzea, tokia ustezuek ere ipatzen zetan gainera, ba, tokian tokiegoi hobeto egin diren gauzak, datorren urterako has madukago Gasteizen egitea baratsuri pilo bat galdakakoierera emateko, hobeto ematen direlako gurean, horrelako gauzak ere handitzen joan hienen. E, interes gara izango zen, erosketetarako ere galdakakoen estilora ikusten dela, komunalak daukala beste balio estrategiko bat edo ideologikoak asko, asko ematen diguna mundu berri bat pentsatzeko modu komunalian eta ez merkantilizatuan arremantzeko gure artean, banatzeko produktu guztiak eta erosketenak ala ere balioa dauka gaur egungo trantsizio fasean ere gure bizi baldintzako betzeko eta horretarako koordinazio nazizional batek ere asko lagundu dezake Eta gero, agiangu justu elikaduratik etzai zaiguen beste tokatzen, baino maila juridikoan alkar laguntzeko, deukitzeko baliabide juridiko komuna, hiru elementu suelto bezala, baliodezaketenak antolakuntza nazionalea. Eta hori, asmoa izan da, gero gure instituzio paraleloak, ez, edo instituzio errikoi hauek garatzen joatea, alde batetik esaten nuena de gaur egun ustez, amesteko ezintasun badagoela ez delako ezagutzen proposamena edo flipada bat ematen duelako edo zer honek orrelako auza txiki bako itzedik, egitura nazional egiturak eta nazional batatera alizatea ba, hori ere gorpuzten juatuen lanean edo gehiago ezagutzen gozen lanean gaur hau ikusita noz fiskatza realago ikusten dezua hemendik urte batzutara are realago sentitu daiteke baina ulertuta ere muga batzu dauzkatela herri egitura hauek Juan Marco konturatzen instituzio paralelo, edo lotore bikoitzegoeraz sortzen suo azenean kontragotere autonomo horrekin muga askorekin topatu daitezke da ez seguraski ez dela izango igoera gradual bat dena lortu arte edo edo botere burgesak atzera atzera egin arte eta hortan ere pentsatu beharko dela edo voluntarismoaren nuga edo nola laia instituzio paralelo sortzen gaude, baino lan asalariatuarekin kumplikio beharrean eta horrekin paraleloki zaila izaten da askotan e, behin ba, darren nahikoa jartzea egitura hauetan, eta noski imaginatu dezakegu ez, herri ba, egiturak direnean nahikoa gaitasuna daukatenean gu lan asalariatuetik bizkatxo bali baratzeko eta jendeak lan, lanain beste egin beharriz izateko alko diegu gehiago dedikatu herri egitura hauei hori imaginantara esagada, baina trantzizi horretan agian kontra asko edukiko ditugu. Eta horrean, ondo on, on da etapaka ere pentsatzea, gaur egun oso momentu embrionario batean gaudela, ikusara zibar dugu gehiago, eta gero, gaitasun maila hon dagunean, degunean, eta benetan gaudenean beste hauek lehenengo egitura hauek hartu duten gaitasun pixka bat, hor duan hartiko zaizkigula ere bai, beste arte batzuk iregitzen, amesteko zein izan egitezken urrengo pausoak, gaur egun agian maila hondi egian pentsatuta, kostatzen za eguna pentsatzea. Eta gero, pues, nora bide ados adoz noski, baina hori ere eta hori egian nazionalak lagundu dezake, baina gero bertako, oza, oinarriko militante bakoitzak ere egin behar du lan hori, lan datzen ezun tipula bakoitzean nola dagoen txertatuta, ba, herriegitunen logika guztia edo nora bide hori guztia. Eta horretarako, pues, orlako gauze, eta antolakuntza nazionalaketa, eman dezakete mugimendu zentxazioa, doza, bageranaren zentxazioa eta batasun zentxazioa bere matizaskorekin, horrek e, bere matizaskorekin, horrek bere ematen diena siniesmena. Ba, nik egia esan, e, zukein dago deskripzioarekin e, dira, bla, puntu komun nahiko inarrizkoak, ba? orduan horreztetik guztiola ez da hig da, gai egin giri egin. egin, egin e, puntu batean ez, e, eta, bueno, ez eta da eskortatzen, eta punti oso bera, baina, bueno, e, ba, kontu da nik e pertsenalki azken urteetan, ba, militatu izantetan ezparretan edo, Este de la iraltaren ez dela oso presente, gurez, pues eh, iraltza kontzeptua, iraltaren ambizioa ez dela oso presente, bai. Eta azken hilabetetan edo, pues, bai inguruko toki batzuetan edo bai hasiela gehiago berriro egoten e, iraltzaren asuntua. Eta geri dakat pedra datte personala e, azken urtean edo asko nekatu izan naiz e, hala labur esate harren ba, baitako gadazkekin eh gure, gure elkarrekin, osea gure guroi elkarri hostiakari gatzarekin, ez? Eta zentroetan irutsite da irauta, irautza irautzaren konttortuak edo eh e, erabili zait begula bueno, inevitablemente en batean e, fetitxe bezala, hau da irautzen e, egin naguzu baina ez urte irautza horia galdera saiago da. Eta e, iraltzaren kontzeptu da, auzkala, bi, bi arrisku. Bat da e, gugure buruari, neizaten digunean, iraltzaaketan ari gela edo iraltza kontzeptu da azten gela nean jartzen toki putzatik. Bez gugure buruari, sortzea sentzazioa, ilurak edira sortzea, Iraltza kontzeptu eratzea datik, uste izatea, zerbait oso ahondiaketan ari gerala edo O sea, ez berez eguk egiten, egitenen guk eiderariaren eh eh menetako dimentsioa eta ikurri buruan eh dugun eh kontzeptua, ez o sea, izatea, ba ja egiten duguna, ba la hostia da, ez? Horri beste risko bat eta bestetik baita ikusten dute arrisku bezala iraltzaren e, e, e, e, kontentura utzi hasi, iguz, ben, ginen sentsazioa da iraltzaren kontentua eta iraltzaileek kontentua erabiltzen dela askotan. E, bataren proiektua balio ezteko besteak, besteak e, gaitxeziz. Hala, iraultzaren kontzeptu azkotan erabilizan da, beti EPS iraultzale, e, reformista, sozialdemokrata, e, kontra iraultzale, opozizioan. Eta, era klaro, batek bere buruari horren errexarri ez dira joke iraultzale kontzeptua, eta horren errexarri ez dira joke parekoari, E da onda política eta esanda, eh contra el reformista eta democrata. Eta pues, azkin, gero pues eh mm, igual es cada internoak, baina lagunak izan daitezkeen arteko gatazkak, ez? Eta ordun, bueno, es hori, ni problema, es nikiote eh, baina bueno, a ver, o sea, Horak horrean, eta gaili mat, gabe adose irahtzaren astutarekin eta <risa> joan bezala. E... Eta, bueno, ez dakit, eba e, e, e, eta pedala bezala nik egiz ikusten dute irautzari zentzu konkreto bate matearen, nik ikusten dutela irautza zerbait, zerbait zer egetzen du zerbait irautzalea nik eurus proletzionetik irautzak e, zentzu dinamiko edo prozesual batean. Osa, eze amaiarako helburu behizik eta zerbait egiteak berdin duzer, berezera reformista izan bera ere, ze aukera eta ze... Bon, ze aukera ere egitezen izkigu edo noruntzera amaten gaitu momentu jakin batean. Igual ez da... Osa, amaiarako irautzak oso urrun gara egiteke, baina pintua den ere norbaitekin norabide on batean, txar batean baino. Ta ardun, osatzen ikusten e, gauza eh e, gertakario evento edo ekintza iraultzailak bere horretan, epaitea e, daitezke nik beroretan. Baizik eta, sei ukira seiwal, ere dagoen zerbait eh pues e, que se, a, bide, sindikatuak. Pues horrek izango du, hori dela ba bueno, eh bai e, se jende, o sea, la idea del clasicogendari bermatzea dela, ba, luzatzea, kapitalismoa, zeren eta ez da que dira contra esta na que lerarasteko eh, bla bla bla, ¿es? Baino, eh? Bai, hori, beinek aipatu du, hori pasa izan dela, andoni kere bai. Baino, depende onaiten den, pues adibidez, etxibiztas sindikatuak sortzak er, ikar dezake, pues, eh, Langile klasei etxe ematea kapitalismoaren baita, baina aldi berean ba, ba lankile klasearen e, autoantolakuntzaren bitartez. Eta zentzuretan horrek egalba ematen ditu aukerak, behiriketzen ditu alteak, e, prozesu iraltzaiak aurrera gindezan behar den e, nora Eta hori, momentuz hori. Bai, eh bueno, nahikoa dos eta bueno, bon, gure be gurenen dut aportazio egin apurret horretatik, ez? Eh, dago, dau ba, irautza oso hitzpotola dela. <coughs> eta ustot, nabela da bera laurtzunua bat eguin mar doguna hormai gainean beti, ez? Eta gure proiektuak defini du, Baina horregasta nahiko, ez? Eta zelan egiten da irautza edo zelan E, jarri martxan edo egunerokoan, orduen nik uste da garrantzitsue gala, komentatu egun moduen edo zaten dena, ez? E, kal, etxebitza sindikatu batek, noskio ginaldabuz, ba, e, bueno, ez da hiti, joera erreformistak edo, simplemente, e, sortu tresna bat dana, ba, gen, langile klaseko diendea ez da ingeratu etxerik gabe, aldo guba dibidez, gelditu, e, Etxe bat, eta orduan, etxe bizitza sindikatuaren elgurua, bueno, bete da ez, etxe, etxe bat gelditu dugu. Baina ninguzti dut, ez tala elgurua bete, baldin eta espadogu bidean, egiten den bide hori, espadogu politikoki hausnartzen, politikoki kokatzen eta politikoki proiektatzen, hau da. E, gelditu bat dugu bat, baina etxe horretan implikatuta dauen pertsonak ekide kaltetuak espadau ibilbide politiko batein hor bitartean, eh? politiko bat ulertu zergartik, segati dagoen egoera horretan, ulertu izan antolakuntzaren bides emonalia konbulta, espadau aholdundu, espadau e, indarrik lortu eh gorrotua edo aldatu nahi hori espadau eskuratu bidean zehar etxe gabetze hori gelditzeak estadozetako balio, nik uste dut. Orduan hor dau eh ba bueno, da izate, ezta, edo eh alerginia hautsei hori, ha da arazo bat jaur ere baina zela nien gautzegun aurre. Eta nien guztoterri egiturek hor dekotela erronkarik handien. Arba, praktika bera izatea, irautzaren hasia e, ereiteko ba, gune bat, ez? eskola bat edo nola bat izatearen, bako bidetik, espezializazioan edo, baina hori izan zanbar dagoela azken zinean. Ba, ez ez ere egiten dugun, ba eta nola egiten dugun. Eta nola egiten dugun horretan, ba, irautzarako hori pistea. Ez, eta, bueno, bero, evidentemente, ez da la ritxe, eh? txegabetxe bat gelditza hori ala ostia, baina, bata apesteagabek ez teko zentzurik nik ustez. Eta gero, azken aportazio bat, uste baita be, herriegiturek aspiratu garko zaurien, ez, edo buru baita ere, bere burua, bueno, erreproduzitzeko gai izatea. Ze, guri, pintzat gertatu izainako, ez, etxibiztaz sindikatuan gabiz, gauez gausenak, gure limitekas, gure indarrekas, gure, bueno, norberak dekon em baegoera kontuan hartute eta askotan heltzen da pertsona bat, bakristo marroi bategaz eta ez hitzasinikatuen transmititzen da marroi bezala, hau da. Ua, zera ningun ezego aurrerneri. Etan ondiago, bueno, ba, gazteak direz eta argi baina eh, ba, horrela E, lan duko dugu zela gauza, horrela jasoko dugu zela, baina elbude izanbarko zan, hori arazo beharrean ikustea e, ikusi beharrean, arazo e, bezala ikusi beharrean izatea aukera bai ez, e, aukera tzat, eta herriegitura bera izatea gai ba, e, bueno, entzea momentu batera non ez dugu nesaten, bueno, etxamoz el freno, oin ez dugu zain beste kartel pegetan, ze gauz, ja, como limitean, bai zik eta geros eta jende gehiago bar da, eta E, jende gehau edo jide galtetu gehau eltsen dire sen henian hori izatea gure gasori naiz, gure hasteko e, bidea. Agatza dela, erresa esatea, agatza gauzatzea, baina bueno, uste dut perspektiba hori ukin bal dugu. Singarela astankatu komo erosotasun batean baizik eta alburo izan mar dau, ba hori, osotasuna hartzera eta gerosotasun jende gehau, gerosotasun arazo gehau, orduan eta aukera gehau vuelta emuteko neri. Bai, orduan eh... Ni uste dut eh, maiteke manduen eh, lehen definizioaz eh, edo definizioarekin eh, bat zela erribiltzaren egita eh, zmoan eta erri egiturei daukien ez. Eh, edo beraz euskal egitaren, biltzaren, elkarrgoaren eh, Helburua da osotasunari alternativa bat e, proposatzea. Ea itsuzen e, e, jakin badakigu sektorialak diren gai guzti horiek ba helagotuak direla denak eta ez dugula epe luzerako aterabide bat atximenen sektore batean E, osotasunari ez ezberdin badiogugu alternatiba bat e, eraikitzen. Eh? Beratze argi da, sistema kapitalistari e, osotasuneko alternatiba bat eraiki behar jogula. Eta e, kontua da behar dugula eta e, azkenean zeinek erabakitzen duen, ba galdera hori erdigunean ezagi Hau da, e, erriboterea, norkera bakitzen duen. Gauhegun, argi ikusten dugu, e, bizi dugun osotasunak ba, estatuen instituzioek kudeatzen dutela, osotasuna, gure biziaren arlo guzi et estatuen instituzioek kudeatzen dituzte. Eta orduan duan, osotasunari alternatiba bat era ikitzeko, ba, behar dugu, instituzio oso, zera, Eh, osotasuneko instituzioa alternatiboat ereik. Eta hortan behar bako katzen da ere pixka testa da erreformismoa edo institu edo irauri zaile eta sunaren artean edo eh, batzuek egiten dute apustu erreformista bat eta hainbatek zintzotasunez egiten du horregatik nik irrespetu osoa diet nahiz eta pentsatzen dut erabat oker dabiltzatela zera eh, hain zen instituzioen magnetik pentsatzen dutelako orsotasunari aldaketabat ekarzen dalko diotela. Noiz bait, ba, bueno, instituzioetan gehiengoa lortu, haute bidez, instituzio horien boterea e, berenganatu eta horrekin, ba euskalegiaren independentzia bere instituzio gorudia behekin, eraiki. Gok ez dugu horrekin, ez dugu horretan Zera, e, horik, hori posible dela instituzioen barnetik, erreformismoaren eta hildo horretatik. E, Pentsatzen dugu, behar ditugula eta estatuen e, egitura horietatik kanpo gure instituzio politiko propioak ereiki. Saiakera txiki historiko bat badugu udalbiltzaren eta, e, eta saiakera izan zen. Naiz eta gelditzen zen egin ahondi batean horreinik lotua estatuko instituzioa. zen udalbiltza eraikitzen zen haute hautatutako aut, hautagaien bitartez. Baina bai instituzio buru diabe bat izaiteko eta asmoa, asmoa zuela. Gure ustez gukeraiki behar duguna, eta egibiltza egit asmoa hortik doa, nah behar dugu, eh, oinagizko biltzaketan edo asambladetan, eh, oinagitzen den egitura instituzional oso bat eraiki euskalegiaren Eta hor benetan, e, erabaki egia, erabaki izan dadin, egiazko demokrazia bat. Demokrazia egia boterea, egia boterea benetan egia kukandeza berdu, sistema instituzional politiko bat eraiki Euskal Herrian oinagitzen dena biltzaren eh, konfederazio edo federazio, federazio batetan. Eta eh, instituzio hauek ba, eh, eh, bermatuko dutenak boterea oinagizko asamladan biltzaren egotea, ba, oso tasunari erantzuteko helburua haukango dute, zeren instituzio burudeabe horien bitartez, gure biziko, ahorlo eh gusietako bearein gu aurek erantzuteko perspektiba batean eta eta sartuko ginateke eta hori nola ba batzorde ezberdinen bidez ba bata izango da elikadura, elikadura batzordea bestea osagarri batzordea bestea baina aintzuzen Batzorde horiek ez dira erabakitzaileak erabakitzen duena, biltzaga. Batzorde batek ekartzen du proposamen bat biltzagari eta biltzagak du erabakitzen. Eta zentzu hortan ez dugu lan sektorial utxa egiten. Sektoreka egiten dugun lana, ekartzen dugu biltzagerat eta biltzagak erabakitzen du. Eta biltzagean bizikoa huru guzi guziak unkitzen ditugu. Hortik eh, ateratzen gira sektorial tasuneragetatik eta horokok tasuneragoaz e, biltza horgetan gai guziak txatatzen nitu, asamlaran gai guziak txatatzen nitu batsordei kalan egiten dugu, baina erabakitzailea da eta biltza. Ojoran, ikusten dut, e, ba, azkenean herri e, egituren inguruan egin den definizioa eta herribitza egitasmoarena, ba erabate bat datoz, e, eta ba antolatzen gara ergi boterea eraikiz, oraindik fisko den bitartez, eh lokalkiari dira baina baita ere nazionalki eta internazionalki, ba arazo bat ezin dugularik lokalki du ba, e, asanda da lokala da ba, koordinatzen da geografikoki eremu zabalago batetako beste asandakin eta orduan den artean konpontzen ditugu ba, lokalak ez ziren ez diren gaiak. Eh? Eta beti ari izan beharko dira ba, lokalki eta eta naionalki edo internazionalki. Sektorialtasuna gain ditu bizikoalogusiaak e, eta argi da eh? behardi du El buru ba gure bizia bere osotasunean, gure eskoetan hartu nahi dugu, buru jabetzak garatu nahi dugu biziko arlo guztietan eta beraz, e, bogoka sektorial bat eramaiten dugularik, badeti lotura bat egiten dugu osotasunarekin. Zera Gau egun hori pairatzen dugun kapitalismoak bizikoak arguzia konkitzen ditu eta konponduko ditugu kapita, kapitalismoari orokorri alternativa bat eraikitzen balieman eraikitzen baliangiugu eta bueno ba bai puntu eta hori dira utzailean aurren puntuata azkena litzatekena da ero bueno, guke egibiltzan egibitza egitasmoan e, ba bosten bost, e, bost oinarrizko puntu edo definitu ditugu e, bueno bata da Erribiltza bera, erria erabakitzaileak izatea. Erribiltza da, eta antolaketa eta instituzional politiko bat bermatzen duena erritarrak erabakitzaileak izateko. Hori, benetazko demokrazia bat e bermatzen duena. Biren printzipioa da, Euskarari lehentasuna emaiten diogula eta erribiltza, erribiltzako dinamikan, instituzio politiko honetan, ba, hori nahi funtsezkoak irautzaila adena ere bai gaurungo ba, lehentasuna eta nagusitasuna euskarari emaiten diogula. Irugahena, em, litzateke, ba, argi ustea em, guretzat esplotazioa, jendean arteko esplotazioa ba, gainditu behar begula jendean arteko ahjaman mota bezala eta lankidetzako ahjamanak behar ditugula garatu jendean artean. La ogenalitzateke aldagiratzea e, gure BERJ erantzuteko behar ditugun oinagizko gauzak elikadura zera aterbe bat e, energia ba, denek ukan behar dugulan per posibilitate perdina horiek eskura ugaiteko hau e, oinagi oh, oinagizko printzipio ezala zera hondasunak kolektiboak izan behar denek ukan behar dugula behar posibilitatea. Hor ez dirua, ez du diruak lehentasuna ezagirea. Baizik eta aldarik gatu hori eskubide bezala, denek badugula dugula eskubidea horretarako. Eta, eta, eta bosgahena, litzateke, e, e, zera instituzio horrek bermatu matu behar duela genero ezberdinen arteko e, botere berdientasuna egora eskaintzen da ba, bost zutabe, ba gure uste irautzaileak direnak, antzu zen ba iraut dutenak eta gau egungo sistema eta ba herribiltza, eh eta konfederazioaren, ba zutabe norazbait unki ezinak direnak. Hor bad, asamlagaratu da, baina bai baditu minimo direntz zutabe batzu gure ustez unki izin izi abirela. Eta okitik aintzina baten adago ez tagaidatzeko eta den adago ereik izako ez. Hori txura da txura bera. Bale, ba... Ezak itzuko eka denoan, ez zirroak denoan gururak nahi, zinu bota, du, bestela jarreko horrekoa, o, pasako ez bestela deno mikroa. Bale, a ber, ha hemen... Bueno, nira katxa, baina ber, trapa piskatu egin dut egun, naztu ditugu... Eta enbat galdera, e, zeudenak eta enbat erantzun. Orduan, e, benkartean bat zegoen orain erantzuteko, e, baina bueno, erantzut dira zue galdera horri batzuk, ea gure e, sektorean, lokakasunean, kolektiboan, Ahora requireden un gerente llanto de marco marco mi uno eh, de los notificadores y favour de cикilleros y a miRadio Nacional, y habíel很多 materiales como si iban cercaos de una eh, tradición. Las inflexiones Gion leheno Ekoizpenaren asuntua, ez? Ba, orain dagoago zen komunalak, herrian tokian tokitu Ekoizpen komunalak, baina eran bizte batean pentsatzea hori, igual suposatuko luke, ba ia, non ematen bideen ongi hauek, ez de peste ez, ba Nafarroan, eta gasteizen, eta gasteizen, eta bai, bizkai, eta hori... eta... So, eta hori eta koitzen komunala ba, era serioan hartuta ba bian, e, beharko luke e, eskala datzea eh edo zu aipatu duzu leno ba, ez era, e, antirrepresioan, ba, ea zerke mandezak, adibidez, Maia Nazionalean eukitzeak hain ba tresna edo ez, eta hor aipatu ditu zuen. E, ez dakite norbaitek, nahiko luken beste gauza eta etxe bizitza, ba, pentsatzen, baina pues, pentsioa bat, egin daitekela ez, ezin dezu pentsioa bat eabiatu argian eralokalean, baina igual jabeza pribaturen arka edo kutsabanken arka edo e, no ez e, fondo putre den arka, baina abiatu ditazkezu agian eraso eh sakonagoak edo seldoagoak, ez? Hori izango izan e, galdera bak, baina bueno, egia da igual eh orain eh nolata beste edo edo, edo, edo beste galderatako bat zan, ea az zehazki zer pentsatzen degun edo zer edu mota egon daitezken eh ba mai edo arnori gustartzeko, ez? Era e, nazionalean eta zuko horma bota dituzu, ba es bueno, adibidez bat, Orduan, e, bueno, ba, gauzak nahi nahiztu diren ezapur bat, e, bueno, ba, galdera horiek utziko ditut airean, ez dakite edu nahi diezi duten berriro, eta igual pasako garaz, e, atera dira gauzabatu eta apuntatu ditut, e, baina zehazki zer atorki egun burura, baina bueno, zehazki ze ze, zer, zer atorki egun burura, e, baina era zehatzago baten eta ari hor, igual provatik, provokatikoa izango naiz, eh ba, arlo arlo nazionalari gorpuzteko. eh? Ze claro, claro. bada edo noizbait hori eh gorputzen bada, eh noski erabaki batzuk hartu behar dira. Osea, eh ez heredu formalki, eredu asko daude eta eta inhortakigunola izan beharko da, baina baina polita dela edo eh ondoretikiguna, ba gauza hauek sonatzea eta, eh, etxera eramatea, ba, ba, eredu edo posible horiek. eh ze horzer egon daiteke, eh? Ez? ez formalki eta bai kulturalki, ez? Eta bueno, saiatu naiz jasotzen eh zuen gauza batzuk, egunetotara laurpentzoa la, la bat, pentsatzeko, eh bueno, e, pentsatzen deguola, pentsatzen deguola, eh pues igual kontu gaudela, eh maila nazional batek edo paradigma politiko batek Euskal Herriko mailan, pues, kontuan hartu beharko leitzukenak, eh? eta eta horrekin pasako dizuetan berriro hitza eta ze bueno ze pentsatzen ze fantasia ze heredu historiko eta geografiko ez askotan no, jo ba, naho, eta, ojo, ba, diori, ba ez da kiniiz egintzen hau eta jo ba hori bat ez batxukoni utzela edo tal edo, edo, edo gauza batzuk ez ba gorkak botadu adibidez pues es pizina botatu zerbaitekin orduun bueno zuek nahiba zute eh gerunzendu edo Baina nik, e, bueno, jasodet ez, ba, adibidez, xarak zion e, ba nola, e, sektorizazioak artikulazio antolatuagoak behar duen, gero bota hituzuean bat galt ez, eta hor duen, hori, ba obviamente, artikulazio hori zer izan daiteken, pues, ea zero kurri zen zaigun, hor o sea, pisteinela bota ez, emelda burlat ere pintzatzea eta Eh, jero baserideen ere galdera batzuk, ez? Ba, zergatik beharrezkoak diren herriegiturak, zertarako abiatu herriegiturak, eh, galdera sakonago batzuk ere, ea zeiten e, irautza kontzeptuaren funtzioa, eh, bueno, ba, e, marco nazional batek agian ere gaitasuna izan barkuluke edo, ez? hori da ba, e, e, galdera are, ba, eh, galdera hauei irantsun emateko edo ze esparru beharko litzukeen, ez? Edo edo ze balditza dauden hoien gazokiei eh vuelta a temateko lokalitatetik hartago, eh? Eh, esatuitzen uten ere ausitelsgarria zuzendu kultura propioarena, eh? Ez, ez da bakarrik igual artikulazioa, koordinazioa baizik harta kultura propioa horren atzean ere zerago, badago arlo nazionalean edo Marko eh, makroagoan, eh, hor zeo zer pentsatzeko edo ze batiltzak eman daitezkeen edo ze mekanismo ze tresna handa daitezkeen kultura propioa dosatzeko, kategoria politikoa pentsatzea, eh? Eh, bueno, eh, E, eta aurreko itsari ikusia ere dituzue militantzia eredu berriak, ez? Osea, zer da hori, ordun militantzia eredu berria lokaletatik, ez? Lokalatik ateratago, zer da militantzia eredu berria? Horria igual ere pentsatzen eta eta entzuten ari sareten bai, galderak ere lutsatzeko eta nekazu erantzun. E, agian ez, galdera guztiak daiteke. Bueno, eh abiatzen bagea eta alkarlaguntza sare, sindikatu, herriritura, eh holako gora integratasun nacional batean pentsatzen baitugu, gure militantzia propioa ere edo gure jarduera egunereko jarduerare zertan aldatu daiteken, ez? Hori da galdera bak, esanitzako neri lagun zaitu pentsatzea. Bueno, ba berik bi urte tarar bi bihurteta badugu, nola da nire bizitza, ez? Esan igual esperientziatik ere abiatuta, agian nere horrek ere errazten dituela gauza batzu. Eta, eta bero bat zeuden ere, apuntatu ditut ez, bat e, datorren jendearen edo, bueno, Echefiztearen kasuan, katetuen e, ibit-bide politikoaren abiatze hori, edo ez, unhola baita formakuntza politiko bat, ematearen asuntu hori ere, ba, era paradigma edo antolakuntza edo dena delakoak eukitzeaz, zer albideratzen du, gosaztera no, bailea albideratzen du, eta replikatzeko gaitasuna ere, ez? Ea, ea Arlo, Arlo Nazionalean zer eukitzeak, ukitzea, albiderazien duen, replikazio gaitasun hori, ba, hobetzea edo, ez. Hor du, bueno, e, hori da lagunpen bat botaitut zuenarekin, eta horrekin hori hori eukinda zan. Guzti hau da, Osea, haudena lotuta udiki berdegu balditza bezala CEO zer aratago pentsatzeko edo edo CEO zeria Nazionalean edo minimo koordinazio eritura paraizma bateukitzea errazten aldigu galsa guztia aukere era lok gure, ez maila lokalean e, sustatzeko edo, eh? Bueno, hori izango litzateke eta Ta, etak, igual, zeho, eburura, edo, ez dakiten igual ez da zer bat alkizue burura edo baina izaiteke o sea, ahí diez edo jo bai ez dakit non eite dute hau eh ez dakit noiz ziren zutenak historikoki, ehz edo bueno, barrakak ere balio dute, ez dakit, bueno, pues e, oru utzet Gauza asko daude, eh? Mas provokativamente. Eh, hau egiten bada, da erri metaketa bat, eh, da militanten eh, metaketa bat, eh, ez dakit. Aulako gauzaak, zidur aski askoetan pentsatzen dugula, nik ez dakit erantzuna, baina buruan badizue aulako zarantzak ba, bota, eh? Ba, Zelako ze erabakiak hartu beharko genitzuzke noizbait baita akabiatzen abiatzen baihago, eh? Erantzun, sa, inkluso galderak, da, dira interesgarriakak eh, erantzunako baina. Asike hori usteet? Eh. Vale, vale. bueno, se nota empezela jaiko <girakos> sindikalaren partez dator, baina nere izena nai, sai hau ez dago asamaldit Baina bai, bueno, eh baina unik fiskat bueno, Luisen eta gonbiakena jaso denduna, Luisetor izanean eta torto zertan ez eta bai, barkatu. Ikusten Ikustenagond, eta gure realitateen propiotikan, ba ezin bestekoa pentsat, e, pentsatzen hastea. Bueno, ba, ba maila hondia goan. Bai, guri dagoki ugunez hasiera batean gaudelako, baina baita ere eskalaren kontua kontutetan ukita, ez? Bueno, daude eta hor badaukago ere orlako donosti mailako ba koordinazio espazio txiki bat hasi berri ta dagoela, eta, bueno, ibilizana pizkat e, gelditu genduna eta rain berriz ere ba pisa jartzen jartzena gena Donostialdeko etxe mugimendua esate laguna eta trokultura berriz itsmartza modulo eguna da eta baino bai ikusten dugu Bueno, xeplantatzen da na e egitura batera antzibiltziak ere, bere ritmoak ma, e, respetatuz eta eta pauzos pauzo, ba baitere, gure tokiko borrokak ere elikatu ditzazkela, ez? Bat e, irizten zegu eta guri pasatzen zegunara eta or, bueno, badu da txiki badaukagu edo dauka nik eta uste ere partekatua da, ea zentsua daukan adibidez donosti mailako Donostia bezalako hiri batean oso er, guztietan, ba e, e, txebitza sindikatuen egiturak replikatzeak. Ze igual egia da ez dago la eta resta konflikuitate oso handia den eta dan, dano zehartzen gaituen egia da ba pixak kasoak e, sindikalgintzak eh akzio egiteko kasoak ba topatzea ba bueno kostatzen zaigula eta gero egia da ere batzutan handia beltzez egigula berehala ere gauzagun ba, ba ba indar ba txikiak edo edo edo hasta pretan dauden indarrak direla, eta orduan pixka pentsatzen hastea o ere osea nola valido dieza guken eh bueno ba e, e, bat izan litekeena eh adibidez E, bueno, baigual, e, donosti, e, asigitzezke pentsatzen. E, bueno, baigual, e, dauzkagun e, akzio sindikaleko balia bidekin baigual nahikoa izan lehikela donosti guztia ase betetzeko. E, bueno, Baina, hauzo guztietan ere militantia egiten balin bada eta hauzo guztietan ere bakasuak bilatu identifikatzen balin bat dira. Ez, ez duaketzen zua dauka, maaz dakit, lauz pagoz, e, sindika, so, akzio sindikaleko talde egotea donosti badean, edo, pos, Ba, potenteadan batekin, ba, utzo guztietan egonlitzazken kaso, edo erantzunak emango geni, al izagoen izkiekien, ez? Bestetik ere, eta pixka e, eskala zigota irutzen zait, e, ba, gure tokiko eskala honetan lan egiten dugu neinean, eta hor zentatzen eta irutzen ere, gure postu estrategikoa bada, e, territorioa bada lurraldea, eta lurraldean aliantzak eta eta eta eta, eta antagonismoak ere ekitzea, baina bai irutzen zait, e, askotan, eta hain berri izan nahi izan berriz, berriz. E, oso plano, ma, getotik ateratzea bastante kostatzen zegoela. Eh? Zorrelako sindikal gintza sozial edo sindikal gintza plantea du berriekin. Eta horitzitzat, hemen nahi, bueno, aurkuzten ba, asten da edo proposan menoen, Euskal herri mailako bantolak kunde baterantz ibiltzen asteak, E, bai eskainik oligukela, referentzeltasun bat edo e, lortzen azteko. Eta getotik kanpo dagoen jende horri ere, baliabide bide, edo bintzat bueno, proposamen e, gorpuztu bat elar azteko, ez hau da. Edo zen langilek, bere, bere lan gileek, bere lantokian, adotzu badaukanean, ez dakitzen sindikatura, baina sindikal gintzen doa automatikok, ez da bere burua, e, e, asta automatikoki baina baina baita sindikatua bere arazo individual horiek e, e, soluzio bideak emateko ba erramienta ezte uteste etxe biztaren kasuago zabera pasatzen danik horretaz jendeak bere etxe, bere e, zakaserarekin edo edo ez hipotekarekin edo arazoa dauzkanean eta nah, bezala lokaldeoren edemuan arazoa dauzkanean nolabait modu individual eta eta, eta, eta pribatuan eramaten dituela aurrera eta bada ni irtsutzen bueno bi, bi, agarrazen nagozen nagozen batik ez. Bat, baztokagolako perspektiba historikorik horik maizta, duela egun urte esistitzen ziren maiztari sindikatuak eta nolabait e, indibidualak ziren problemaiak e, soz, sozializatzen ziren. Bueno, ez zetuzten gaur, errepentzertasun politik hori dagoenik jendeak, automatikoki esan zagoen, ba, ba sindikat, sindikat, txeritza sindikatu batera, ba pasoa eman dezan, ez. Eta, bestetik ere iritzen zait, Pe maldiseioakela norabait eh bueno, bak, gaitasunen biderkatze bat, eh, Euskarri Mailako eh, bat planteatzea, ez? Hemen planteatuta da erresistentziari eh, aurre egiteko, <fum> bueno, ba uzteko Euskarri Mailako egiturak pentsatzen hastea, esker erresistentziareko ok, errepresioari eh, aurre egiten eh, asteko. ez? Eta beste zera bat ere, ez dakit, eh igual hori dikezen ez horratik ez hasi pentsatzen ba erresistentzia kutsetan. Sana Mailan artikulatu litezkien erresistentzia kutsetan. Eh, zergatik ez pentsatu ere santagun, bueno, ez dakit ualo sai de maiago eta baina bai bitzet auzoa saratago dijoazen zerbitzu juridiko mauko munatutas. Eh saratik ez pentsatu esan dezagun ez dagitik eh norabik bueno ba eh e, e, etxaiaren markoa ere partekatzea eta pisu gustu esanitzen bezala Luis ba, ba, planteatzea benetan zeintzuk dira, etxebitzanena kasua adi naiz eh etxebitzaren kasua etxebitzaren problematika E, e, bueno, ba, sortu eragiten duten horiek. Zeren horrek eramango intuzke nik dut etxebizitza eh reformismotikan, ba bueno, kapitalaren dinamikaren zentralitatea daukala e, e, e, ikustea, ez? Orain, ba, sistema erregimen inmobiliario financiero donostia de turistiko batean bizigeran eta nola hori zentrala da kapitalaren reprodukzioralako, ba gaur, o sea, ba, kapitalaren metaketa fase horreta da globalizazio, desglobalizazio fasean tal eta sistemaren zentro periferia hontan esan Nola reduz da, kapitalismoa gaur egon gure lurraldeetan. Asko eta asko eta donostin, etxe bizitaren merkantilizazioa eta hiriaren bueno, ba, ba, merkantilizazioa eta, eta turistifikazioaren bidea ez ez. Bueno, horri nik uste, e, ba, auztotikan e, inbartzaioa, auztotika sortu horri dira la aliantzak eta antagonismoak, baina auztotikan bakarrik ezin dira ez da joko gula aurrekin. Zaten uste, baina bueno, baina lapintxatu eskala, eskala ezberdin eta ba, estrategia ez Gauzaz no pertenikoa, ba. bera joekize eh, duten bitartean, eh, norbaiteke zozerxanei so, badu, koal ba, txata, eta, ba, kero ere, pasako izu ere mikroa, bale? Eh, bueno, Nire ni ni lan, na salariatura jamea raiz, eta, bastante larri labi, Horden xinhasiar tudu mikroagarrik bono eskertzeko gonbidapena eta izateko ere bai, pues e, placer retela dela orrelako mai inguru batean egotea, pues e, pues pizkatari ere bai, e, pues dano dakegola gaur egungo coyuntura eta mapa politikoa daukaguna Euskal Herrian, pues itz komplikeidet eta pues daukagula, bueno, pues si e, bastante bueno, pues e, elkaraguntarako beintzat edo elkar bisitarako eh baldintza guztiak ez dituen panorama bat, pizkate ekidean sion narira eta hori bueno, pues, e, bai dela bueno gu ere gatose konkretu gildo sozialistarekin e, austura batetik eta horrek ere bai e, izugarri desgastetu gaitu kolektibo moduan eta eta ekarri ditu austura ez bakarrik politikoa baizik eta pertsonal pilo baterei bai eta oso mingarria izan da guztia eta orduan pues e, konpartitzea bai aurrelako e, tale batekin eta piste aurrelako hasiero pues e, be ditela brutal eta pues eskerrak emen gomirapenagatik eta eta pues motiboa tean den hori bai sareteretan lan egitea eta baita pues, estrategia berria alcaratera eta simas eta gero pues un poco en plan marrón, moi bai, plaser aterei bai, eh pues nic dauka dan bat, edo edo bai e, buruan bueltak eh, ematen diskiodan edo dizkiogun eh, pues, kontu bati eta da pues eh, bai gate sera pues es que gercelar en eh, eh, la guitar en arira pues va ir un día dinero a causa como eh, militancia como E, eredu edo esparru ez berenak,ez pues, horrain arte beite Euskal Herrreko Marko politikoetan esezaangonak pues, zirenak eta hau e, bai, ari delala izaten pues, e, oinarri, horrelako pues, gauza e, eraikitzeko. eta bueno, pues, nire ke ere bai ba, nola hartu bueno, lertu ez da garela berzaleak eta danok e, e, iratza horretan ere ikusten dugu Euskal Herriko Ipendentzia, pues, nola hartu aurretik egon den e, bueno, ez e, eredu politikoa, oza, sea, bai praktikarioa eta bai e, ideologikoa eta ekarri e, gaurko tasunera, ez? E, euki como memoria historiko hori, ez bakarrik, e, oza, sea, autu politiko moduan, baizik eta ere bai e, referente altasunetik, ez? Eta, bueno, pues... E, Eh, herri egiturak izango direla, baina herri bezala ere eraikiak izango osa izan behar dutela eta orduan eh, abertaz letasun horri begira ere eh, posko behar dutela eta bueno, kes, abela ekeska eta rustan dizue. Eh? Zami <gülüyor> <Ta>, esker, benetan. <minitane. gülüyor> <gülüyor> bon, ninen nuen egin e, e, dituzun horri uh, ez berdinei, ba, Zerbait uh, ekarri, nazional mailako, eta uh, dimentzioa ipatu duzu nazional mailakoa, eta horren, uh, eh, bi, bi argotan nahi duke ekarpen batekin. E, bata, eh antolakuntza mailan, antolaketa politiko mailan. Eh, Egibilzara, Egibilzak maingeinan esartzen du antolaketa politiko proposamendu zehatz bat, lokalitik Euskalego soraino joiten iten dena, eh? Eta beraz, guk interesa badugu, ba, proposamen hori eztabaidatzeko eta ba, oso konkretuki, ba pixate lena ipatu duzun, e, nola bermatzen dugu eta benetazko demokrazia bat gauzatzen dela, erabakiak nola egiten dira, nun hartzen diren, on guk badugu Piskate, biltzaren dinamiketan ba, esperientzia txiki bat ja magostortekoa hauzo biltzaretik asiz eta orain garazi eskualdean eta orain proiektatzen gira Euskal Herri oso mailarat beraz main gainean badugu proposamen konkretu bat, mandola nasonal mailan, funtzion, funtzionatuko genukeen eta halako er, instituzio politiko e, buruiade sistema batetan eta gero, e, aipatzen zinituen biltzaren ba, ba, dibide zehatzago batzu edo, biltzaren ba, Agloès Berdinetan nik bat eh, bat botako dut ba, eh, ba nazional mailako elkarlana ba, beharrezkoa eta agerian uzten duena eh, argi da eh, sistema kapitalistatik eh, eta ateratzeko gu ba, gu aurek buruialbetasunean ekoizpena eh, eta ekoizpena biziko Agloès Berdinetan bermatu beharko dugu adibidez elikaduran edo osasun gintzan edo energian, berotzeko eta sukaldatzeko energian. Eta horrean, ba, nik gaur ikusten dut, e, baditu gula diakitate batzu, badakigu burudia bedasuna helikaguran egiten badakigu, zera landareak ezagutzen ditugu eta diakitateak bat ditugu horren egiteko. Badakigu berotzeko ba, egurra askidela moztea eta ukaitea ekonomika batzu, berotzeko eta sukaldatzeko horrekin. Kontua da, ekoizpen bitartekoak. Eta hor, oh, eragateko dependentziang gira. Baserian, zera, baratzea egiteko, aitzuk bat, gaur egun ezta geago euskal legian ekoizten. Baginoen, kriston marka bat, belota da hitzen zena, eta gaur asian ekoizten da dena. Oino saltzen dute, eh, pasaiako joan behelenean euskal Herriko produktua, baizera. Euskal legian txaldua, baina ekoiztua asian, belota marka. E, zera, gau egun aizkorra batzu, zer eguha egine gamenin bauzu, gelitzena fabrika txiki-txiki bat uhnieta, aizkorra batzu egiten di duanak. eta ez da gehiago. Egan nion doan uhnieta, nez? Egan nion, horba da. erabateko dependentsia teknikoan gira, gure eguneroko oinahizko beharrak eta asetzeko. Eta horret, ikusten dut e, nasional mailan, ba, badugula e, benetan elkaglan bat eramaiteko eta ezinbestekotasuna, tasuna, ba, konkretuki gure hori nagizko beharrak asetzeko nola ekoizpen treznak buru jabetasunez Euskal Herrian ereikitzen alditugun. Eta, zera, biziko kontu bat, zera gau, balakibu zertan den gaur egungo egoera, flujoak genlitzen balin badira egunbatetik beste erat zera ba, kalaka ka ontsa urrazkii barago lau edo bostegunentzat e, behar ezkoa den elikadura saantekietan gero ez da ezer gehiagoa eta behar ba, planteat, planteatu beharko dugu eta etorkizunera begira nola garatzen dugun burudia ba, ekoizpen eko ez ba niretzat hori funtsetzko lan bada euskal egio somailan eraman behark duguna ba nik nire garaziko eskoa ez dudana eramatena zeren e, nik ezakite eta Ekoizpen bitartekoak nola konponditzazketan bakrik garazi alde batean. izango gode Euskal Herremailan dugu, ba tresnak nola eskuratu, nola konpondu, nola... eta eta bak, ez? Beraz oso oso konkretuan ikusten dute, hor bat dugula bat adibidez, Ekoizpen bitartekoetan, ba gure buru diabetasuna, eta praktika alternatibo batzuk kapitalismotik at eta amerkatutik at garatzeko, ba eta egin itzazkegunak, ez? mai onik zeuden saproden zeuden sarak bota haue galdera marronaz orrerik, es ba zelan, dugu ba, bueno, Euskal Herriak es historikoki egin dauen ba askapenerako borroka hori bain dogun apustu harri honegas, es gure ba, militantzia eredu klasikotik urten eta es ba bueno, este, edo, edo, oso simplea da, analizia olego ala bertxaletasunetik eta militatu izan dana, es Ba, or, ori eta ba, Joan Lupetzetara, es, eh, Albarro esaten da moduen, es, eta eh, eta goazen ber gure inguruan jo duen dausenekaz. Eh, ni, ba, proben lemmuta, ana aportazioen anira ustotortio da lasunta, la eh, gurera eitzen da, jende eh, bat, estegona ezer, edo dekonapurrorik galtzear da uena, eh, mintzat etxeitza sindikatutan. Eta, serios. Eta Guizan margaragai nik uste dut, e, momentu horretan bertan ja, zira, ziratik, kasi-kasi, geribil bidantzea, joango e, gizentzen edo, baina zira, ziratik transmititzeko, e, konfidantza bat, alde batetik, ez? Ba, zure arazoa, amen, e, kolektiboan lan duko dugu, zure arazoa, ez da zure bakarrik putan da, eta hori oso hori da ez, izkurtxiboko egitea, baina, Bueno, horre ardires baliabile teknikoak, es ba, bueno, ba e, juridikoki epaiketa bati edo etxegabetze bati aurre egiteko, e, baita kapital e, e, soziala edo, es naiz esater hemen, pertsona portal baten aurrean ipinteko. Horizta erresabez lortuten. Orduan, alde batetik hori, baina baita ere behar dugu, eh bueno, ba ibatu, na, ez, kultura berri bat transmitidu. Es transmitidu ba, hon hemen irendugu gausak beste modu batera. E, oh, zure etxean zagoz, en la, en la puta selba, eh? en la jungla, laidea de la selba, eh? da nokan hon kontra, eh, kaze bagaz txarto, edo funtzputre bat bat etxeagarin jaera, edo banku bat txarto, hausokidekaz eh, txarto ba, zindosulako komunidadat pagau, hau beste rollo bat da, hemen elkar dugu, hemen errespetu eh, egiten dugu berba, elkar maitatzen dugu bebai, eta nik uste horre, asmatu gara dugu la formula bat, ba... ba E, nasi hori sartzeko, ez da ki dana zeintan. Baina, saietu bar gara, guk eusin istutaz eus tutoriala garrantzitsun. Guk askotan beha egiten dogulau, ba, politikok ikusten dogusan aukeren galtik, eta ez benetan... Eusin izten dogulako ez de, jode egiten egin izen hau da egin beharreko. Eh? Guri gertatzen eko askotan. Iandeak kontatzen dauz mobiak azaren bladan, oso mobiak txungoak, beldurradeko txemea laba galtzea. Eta sugor egiten duzules txip militantea piztu eta egon tranquil guztiok bat ere ingo diogu aurre honi. Baina ez da benetan animo zentzitu bat nik dut, ez? Eta uste dut ere gertatzen jak bai, aldo panfletoa bota ez? Bai, hemen e, Espainiar eta frantziar estatua eta bestea. Baina izan barda zozearen nik uste dut gure ba, kultura barri horren baitan doan, oso batza dara, plantatzen abien hau. Baina uste dut, bueno, hortik joan daitekela, apurtxuket guk ere bat txipaldak eta bat egitea, ez, ba, zelan bizi dugu orokorrean, zelan bizi garen, zelan ulertzen dugu mundua, eta uste dut, hortik joan daitekela, asunta. Eta gero, ja labur, labur, e, ba, lokal eta nazional maia horretan, nik uste dut, eharri eta garri, bueno, em, Lehen zan bezala, es, planteatzen badugu proiektuunek iraultzaileak direzela, iraultza ezin da izan eskualde baten eta listoz. Ezan behar da mundu mailako iraultza bat, eta hori uste dut danokarriok inbarko bendula. Eta beraz, ba, egitura nazionalak behar direz, hor inongo zebentzarik ez. Eta, bueno, uste dut badaga hori zela ez, ba, bueno, dintzat etxebizta sindikatuak eta elkarlaguntza zareak, bau ba, zu bate, moten eur bide bat irekitzen hor. Baina, Era beraren uzto desin da gure lentasuna izan. Osain lentasuna izan bar da gure proiektu lokalak indartu. Proiektu lokal indartzuak egin. Kontaziatu beba, inguruan. Aba, eh ez da itela gel ditu soilik egoriben, baizik eta ba, eskerraldean ere etxebizitza sindikatuak sortzea, eskerraldetik eskerraldeti guri bekostara, osea Bizkaia osoan eratu hartino eta gero Euskal Herri ere, osea ni nire ingurutik egiten da berra. E, eta uste ezinbeste bat badala egitura gero nazional potente bat egiteko e, ba, lokal mailan indartzua ba, goza proyektu e, bueno eh casi estáse danitza baina intransables edo osea sin diresenak suntitu ola negun badeti bestera es ba bipintarren e, bat ba, erakundean e, burusagitza erortzen sanean san Eh, jo que ze, tabularraza, praktikamente, eta barriro behar da nazi. Ba men, bueno, pues, errepresioaren er baitan, ba, igual auzo bat eroriko da, erri bat eroriko da, baina ez que alguan dagoz beste hamar, hor kaina emoten, eta ez da inerrez eroriko. orden ustez hor dagoela, hor dagoela dakoa. Eh, Eta oin ikusten duena apurret zen lana agrigaren egiten, ustot ondo se esgabizi aspirazioa, aspirazio santolakundeak sortuko daugu hor eh etxebizta sindikatuenako koordinatuak ari gara, bueno, zume egiten, eh ba baita gure praktikan zume horren baitan. Aita ikusten doana orain egimer handien aur nazional mailan edo gatzana bai bai, ez ba, bueno, urrun gauz batzue beste handi, ba, Donosti, e, Iruna, Bilbo Baina, ari eta emoten oso den hau zoporite da. E, ben ba, bueno, sortu direz pandemias berostik, elkarlaguntza zara e, eta etxebiztaz indikatu gari. Eta dala, ostia, etxebiztaz bat dagoenean, zelan abertzen garen, pu, oza, jende bardina. E, Dau manifa bat edo maiatzak bat den, bueno, zara kaipatu dagoen, bueno, maiatzak bateko mani antolatzen da hori, eta jende hori gauz. Apurret, bueno, ba, logika antzerako baten edo lan egiten dugu not, eta hori da den guzteto indekogun erronkan dien. Elkarrezagutu ba, eh, sindikatu ausokidarekin batera lan egin, esperientzia kompartitu, ba, bueno, Gerora ora eh, egiteko... Bueno, ba, nasional maian edo ya eskalan biago batera, egiteko gauza bat, benetan potentea. Ba, nik kontatu behar nuena ja praktik kontatu behar esan dute, aurrani esan nuena, eh, baina egual, nola, bien, diferente, eta elkar el lotzeko. Eh, Peiak esan dut zela nik uste dut, eta eh, bueno, baldera bekin lotuta, Nik uste da da urgent nari ineri uste dago egiten zait e, tokian tokiko Tokian toki proiektu indartxuak egotea e, Maia Nazionaleko proiektu batean e, indarrak, indarrasko jarriak horretik Zait, ahi e, ez nire esplintziatik eta nozitin Moota honetako proiektuak egiten direnean, ba, iran dute urte batzuk, eta gizzer, eta gero berte bera kundireta Ez dagoen ez, a, ez, a, ez, bon, ez bon, Eta so, pixka izan da, eh? baina ez da horne eh, proiektu bat eh, goraka dudana, eusten duna eta alitean azten da eta ablakoak ez. E, baina, jokontoen dukita ere bai, eh, ari patutu ere eh, motiua nazional maian saaretzeko. Jonek izan dureen, igual nazional maian saaretzenen zentua eta hau en egual, hau, embrionaria dela eh? eta goraka jombor, lukeela ba iguale eh, nazional mailak valido dezake bai eh pues eh ezagutzeko eta tokian tokiko esperitzaak beste tokiderare lamateko eta horrek laguntzeko tokian toki proiektuak e, proiektu berriak sortzen, indartzen eta bueno, bai, sumuzatzen. Eh hasiadas dinpertsonalki Bueno, a dividezela ni pertsonalki e, gehiagotan joenez Barcelona ira ikustera zer egiten duten eta da la e, Bilbora edo Gasteizera galda gara baina. Eta orduan, ai, nik, nik dute, e, pues, jau, eta nere inguruan bai ipustendute pues va hago la cabeza iba hortan gure alter gure herta elkarrezabotuta, eso no eta oke indoba hola, eta hori funtzionatu dugu eta horrek ez e, hori gure artean eh lantzeko nik uste ba espazio de gente orindika eta gero ederrakoa valido beharko lukela pentsatzea nazionalmaian. Baia hori, eh, Ordun eh bueno, vale, me pasako yo el eta tartean, ba, ba altxaskua eta hori batez ere e, esan dezuguna, zalantzak botatzeko momentua dela, e, galderak botatzeko momentua dela eta ezainbesteko besteko ba, e, e, edo edo konbentzimentarrai. Ordun ordun lasai sentitu eta galdera gaiteko, ez horretan gaude eta eta hori dela orain, eh, Esan den bezala pues igual fase ahora se han de la edad, ¿eh? y bueno, que hubiera tenido que compartirlo con un Vale. vale. Eh... Bueno, ahora en arte esandacoarekin, ahorro correa nadoz. Eh... Artuko dut, eh, Lucas, eke egin duen interruentzioa irautzaile como or, o sea, naiko bat nato or, berak dio enarekin. Esango eh... noiko e gaurregun, Euskal Herria Estagola, eragile irautzaile bateres. Zek, daude hor, baina eragile iraultzaile izateak suposatzen duenak ez dago, de lehenko iraultza erdelako eragile bat egiten duen hori no? zik eta egiten ematen eh, da porzesuago soziala hor duan ez bat ez daude hor duen dauz ariak erakperatzenak eta... Ehm, zera... Ehm, esan duzunean, ek, ekintza bat bere horretan izan daitik ere iraultzaile doez, Nik usteot, hori e, lotuagoan bar dela ekinza horiek e, e, den duen erargile horrek norantza, e, norabia etzen duen ekinza horiek. Osa, nora, selan, norunkokatu da dagoen, eta norunkokatu da dagoen hori ez da, holan, espontaneoki ematen, baxik, eragilak berak, edo atzean dagoen prozesu organizatibo batek norabia etzen du. Ez da, ekinza bera, bere horretan, ez da inora, baxik, eta irautzaile, osa, jadu zein ekinza esan irautzaile, baina erautzaile izateko behar du presu organizatibo bat eh eta horrekin lotuta e, ja hori nasionaal mailako planteamendu hau edo hipotesiak edo fantasiak edo eh nasionaal mailako horiek eh nor izan bardutten izaera iraunzailea honek izan nahi du da normalean eh esker mugimenduan e, prozesu iraunzailetan Borezker mugimientan, demagun eh, marxismoan marxismoan linismoan beti egonda eh, antolakunde irautzaile bat avantguardialan akeri nituena maz emas ez zinditua hor da, norabait... eta da Euskal Herrean ezagutu una beba, eta eta gerago herri mugimendua herri mugimendua horrek ez du izan, ez, ez saio ez leitu eh, zera, norabia irautzaile hori estrate... eh, zera, eh, gaitasun estrategiko hori Badago kantolakunde bat, badago e, atrakunde lautzele bat, eta hortik nolabait emikitzen dira elementu batzuk eta gero herri mugimendu adagor Guardian dagoen zehuzer funtzio batzuk betetzen dituenak, baina e, nolabait baitasune gautzailori ezta sortzen herri mugimendutik. Orduan nire ustez, eh, nik pertsonalki usteod herri egituren hipotezion honek hori impugnatzen duela, hori impugnatu nahi duela eta herri egitura horiek euren baitan eraman bar dute normalean kanpoan, kanpoan eta, eh, zera. E, klasikoki alderdia eta masa banaketa hori egin izan dena, badago antolakunde bat, eta badago masa, guk saatu behar gau egitzen esan, horietatik sortzen, errik ditura horietan baitan egotea, gaitasun iralotzaile hori, egotea e, norabi estrategikoa esartzeko, pentsatzeko, aldatzeko... Eta hori ez da egin no, nono no izagindan munduan, ze, prozesu gaienak lotuak egon dira traizio maslista eh agian baekogu hor ba gerra sibilean ba zera zetan jultatu zuten zera kooperatibak eta baekogu hori izango baekogu eredua bai oso lotua dago alderdi irauntzaile bati eta gero hien orduen guk eta igual hamen dago herri egitura horiek eukin deskete e, e, e, euren egituren baitan antolakunde irauntzaileren funtzio guztiak edo horiogar da beti ezin ditua Ba, eh, şura, ez, eh, funtzio irurtzailia horiek bete barduten duten eh, eginkizun hori ezin delako emon herri mailan, herri maila horretan. Igual da galdera ezagite. ere izena negatzen dugu dut, igual. Eh, Oso, azur proposa, induzun proposa mena betetzeko, nik beharrezkoa dela jartzea lehenengo baldintza Europorra. Oso, herri egiturak antorakunde, bo. antorakunde marxista, laienzita klasikoa den funtzioa derriana betetz, aldi ezateko. Egon litzateke lehenengo gauzeiz egon litzateke batasun ideologikoa, herri egitura guztien artekoa, ze bentsatu gardugu, azken batean. E, Gai, izan behar badira, funtzio guzti horiek letetzeko, eta kapitalismoa gainditzeko beharko dute, estrukturan diago batzuk sortzea. Beste gauza bat da, nork eraman goguen gidaritza. Gidaritza moskia erri eraman era bat dute. Ahiak izan behar dira, antolakuntza mai altua gori, baldintzatuko dituztenak. Eta zentzu horretan, galdetu e, duzune ezadibideetaz, Neri ez da berdinak, eta distantziak salgatu behar dira, burura datorki dena da, e, Gerra Zibiaren baitan, CNT-Katalunya eta eragoen aurrera eraman zuen antorakuntza modua. Lanakoan atuzituzten nukleokan, asambradakak, eta asambrada horiek antorakuntza maian diagoenean zeukaten... E, eragakigunea eta behetik gorako modu horretan antolatu izan zuten e, babai gerrea zein irautzai. hori da nire burura torri alzaidan adibide adirazgarrean. Baino hori, zure galerai gueltatuz beharrezkoa da nik uste beti antolakuntza maialtua bat bilatzea kapazia izateko kapitalismoari aurre egitea. Baina... Ah, eh politikoa, ideataritza barko lukete bai herri horiek batasun ideologiko baten baitan. Zaia dena lortzea, que es lo <risa> ez es lo que hay que intentar conseguir, que es muy cómplo. Ez zaian itze hinderian pasé antolat konxamota con el CMAY nazionale, eta se eragin izango luken. E, So, nik bai guztenditu dela hainbat pausel eman behar edo hainbat oztopo hain ditu beharrezkoak, ez? Ze kontziendizaren margara, ba, errizoma komentatu zu urte bateko daukala, arituk baita, saretxe eta, bo, saretxe zain bateko ibilbidaukan, egiakoa jaio berri da. So, eta eta ezberdinetan dago proiektu bakoitzea. Baita ere, e, segurazki marko ideologiko ezberdinetatik dato, bakoitza. Orduan zain ditu berduguen lehenengo pauza izan auritzateke marco ideologiko horiek bateratu alko luken marco bat sortzea. Hau da baliatu genuke koordinadora bat e, aipatu zuen moduan elkarrekiko esperientziatik ikasteko e, egitura nazionale bat eratu eratzeko bidea. Noiz ezien esplikatu. Más o menos mere <coughs> neke oso gauza txikitsoa baina ez zut nahi, eh baina e, egituraz hitz egiten dugunean kulturatzenari naiz e, gure hizkuntza ezberbala e, erabiltzen dugula eta beti tenio piramidalak e, sortzen zaizkigula Hemen dago inarria, hemen dago herria, baseak hemen gaude. Herrietan eta gero, estruktura egiten dugunean, aporka aporka goruntza, goruntza egiten dara, eta arduan, e, altuera aipatu egiten dugu batzutan, zabalera e, aipatu beharrean. Eta nik uste dut, e, bueno, nik behintzat saia zenaiz batzutan, ariketa egiten, Zabalera pentsatzen, e, ale, ale Euskal Herriaz hitz e, egin dugunean e, ba, estamentu lokalak daude e, eta gero beste estruktura bat jarriko genuke goian, ez estamentu lokal asko bat daude egin behar duguna da, Zabalera kontutan hartu eta Zabalera hori saretu e, ikustet, struktura bat e, sortzeko momentu honetan dauden, dauden esperientzia guztiak lotu egin behar ditugu zare, zare batean, eta paguneak, hau bezalako autopaguneak gehi hau bilatu behar ditugu, eta e, estamentu lokalen arteko elkarlanean sortuko da estruktura bat, zeinak nik estu, nire ditzean ez dugu horren beste aurriku zibear, gero, esperientziak eraman gaitu eraman gaitu eldekuan, baina ez dugoren beste pentsatu behar e, hori nola egite, egituratu ba, e, funtzionaltasun eredu arrunt baten barruan okay. eh eta ordua ba bueno, saiakera egiten badugu gait ere ba, esaten babenmenta ez dut lokalak eta gero hauek e, Egituratu erin behar ditugu, e, horrela erin beharrean, zabaleran, ba, ikusiko dugu, ba, e, agian, behintzate, bueno, errealitate, beste errealitate bat barruan edo. Eh? Ba, Lan egingo dugula eta e, importantea dela. Importantea dela ze, horreke estruktura horizontal batek, e, garrantzi zugarria edo garrantzirik handiena emango die... E, eh benetan sortzen ari diren esperientzie esperientziei ba, esperientzia handi bat edo lehen diraultzari buruz ere hitze egin dugunean diraulza konzeptu horukorra edo pizka bate gehien eratu dagoena, dago era pentsatzen badugu da hori pues, botereari boterea kendu eta gure boterea esarrior orduan errepikatzen ari gara berriro ere holako egitura bat, eta gure irautza, izan behar da, pertsonala, oinarrietan, onarri, eh, komunidadeak, eh, komunidadean harteko arteko elkarlana eta hortik aurrera egin, eta duan, horre, gori, botere sensazioa sortuko da, betik, bera, eh, gaurantzazko pentsatu gabe, eh, da, erreflexio txiki bat, egian eh, astakiri bat, baina. Euskatu zutu egitea. <totit> Bale, e egia da egiten dugula horrela ez, egitur e eta zitza egiten dugun egon. Egia aria daiteke behiraka ere garrantzi aldetik behian jarrita da baina loturak koordinazioak eta beti txikitzera dute, ematen dute. Eta interes jarria da, fokoa bai eukitzea horretan jarrita edo zu imaginatzen duten kritika horretatik pentsatzean nondagoan benetan e, buru jarretzaren azkeneko nukleoa eta lokalean eta egitura baietan, baina gero ere uste ez gaudela kontrasenetatik salgo horrela pentsatuta ere, zer gero maila altuago bateko erabakiak hartu behar direnean, edo zenbait egitura ez berdin nek e, estrategia komun bat edo erabaki komun bat, edo zen bat zei nek produzituko ditu neztak izan orgia galtzen direla eta ordezkaritza nola eman, eta nola, nola koordinatu beste kontrasan asko Ui, beste kontrasan asko sortu daitezkeela. Eh interesari hainbait e, aipatzen zuten azok ere Kataluniako sindikalintzan ere daue uste ustet asko daukegula berreskuratzeko hortatik asko daukegula ere Euskal Herriko historiatik berreskuratzeko jabetza komunalak zer izan diren lan komunalak herrietan E, Euskadi auzolana eta gauza guztiak esaten direnak hor, balaudelea elementu interesgarri asko, berreskuratu beharko benituzkarenak e, gure irakurketa propio egiteko Euskal Herretik ere egondirelako gero oral, lapurtzen joan tzaizkigun e, egitura komunal guzti horiek. Eta uste dori ere berreskuratu behar degula eta garo, gaude situazio desero zoan, gaudelako kexatzen hemen zegaizkita ze zenbat gaitz egiten digun kapitalismoak eta gero gara munduko zonalde bat beste leku askotatik gurera etortzen direla mundu berri baten bila. Osa, mundu bat, bizitza hobe baten bila eta eta maila materialean matiz askorekin eta e, beste leku askota baino hobeto bizigera, historiako beste ben, momentu askotan edo gehienetan baino hobeto materialki eta hor zertan jarri kritikaren, karen, kritikaren fokoa uste, badala, oza, desberdindu badala ez, zer den materialki ondo bizitza eta horretara ere aspiratu behar dugula, ez dugu pobrezia ere aspiratu behar eta bizitzat guin lortzea materialki, baina gero, gehiago, ba, inbestuertetako liberalismoak lapurtu dezkibula, egitura komunitarioak taldearen parte eta pertenentzia ulertzeko moduak zure, zure, or baten parte zeranean lortzen duzu humiltasun hori eta eta nola emarten ematen, ematen diezu zure burua ere komunitateari horti daukegula asko emateko eta eta claro jendea datorronea bizi material hobe baten bila ba hori saldu zaielako asko iristen dira gero europara ta konturatzen dira ere gezurra zalen in batean, eta sekula kostea emango dute baina gure gure eskaintza ere ezin da lain materialean oinarrituta edo, edo produktibitatean oinarrituta horretan Kapitalismoaren logika produktibista zeingo delako garaitu horla bakarrik bai bermatzera materialki dubintasun, ba, bueno, minimos amaunez, bermatzera materialki, baina guri eskaintza gehiago dala espirituala nola desateratik, osea, bizitza ulertzeko modu bat komunitatean izateko nola izate ulertzeko modua, eta zentzu horretan esaten genuen kultura hori izan behar dela gai, garatu behar deguna gehiago, eta hori izan behar dela jendea erakarriko duena, jendea mantenduko duena horrela bizitzeak duelako, eta ez soilik hobeto bizirealako edo kotxe bat daukadala. Eta zentzu horretan ere, ados, e, esan dezunarekin, e, legoen onberenek dazuk ere ipatu dezute, ze ez behar bueno, baina, baina, ze ez behar gintasun esortzen den orain, e, sindikal proposamen berri honekin, eta aur, Euskal Nazio Askapen Mogimenduaren aurreko fazetako gorrukarekin, onola ulertzen zen etapatan e, negoziazio batetik edo presio batetik lortuko zala iraltza, lortuko zala independenzia dut, eta hortik eraikitzen hasi hazi erri gintza, gure proposamena dela, gaurdan da nik hori egiten, eta erenago kosmeren egizatzen zen horretan, erri egitura horiek eduki behar dutela berri horretan ere iraultzaren, <coughs> iraultzaren hazi hori, eta horrek egiten dula berria benetan, eta hori dela era lehenago esaten gano una osarako eta diegon meloiarekin, o, beste jendeari nola, nola urbildu, bai uste Euskal Nazi askapenaren sektore soziala, sektore soziolozikoa bizkatxo bat bakartoa beheldik garela zentzu horretan, eta loturari gabe, edo beste eskeintzekori gabe beste sektore askori, eta sindikal gintza puntu honek lortu dezakela zubilan zubilan interesgarri bat, eta gu euskaldunak izan, izan, eta hortatik eginda ere, jendeari gertuago geratzen zaiona, bestela identitate nazional, Nazionala konpartitzen ez dutenez, agian urrutiago behelitzen zirela. Eta, eta zentzu horretan, izan daiteke em, edozen gauza, helikadura, etxe bizitza, e, zuzen, Osasuna, zaintzak beste mila sektorea imaginatuditzak egu, baina guzti horiek e, bai, beren baitan dauketela aitzakia bat direla antolakuntzarako, beste balio horiek eta transmititzeko eta egiteko moduak transmititzeko izan batean edo bestean. Eta hori maila Nazionalean garatzen baldin bagoaz, ba, ondo. Vale, es da beste norbaiten galderari daukan. E, bai Maia edo, vale, orain xe pasako dizterden. Eh, publikoan, vale, ba bakak bomean ez da. Vale, ba bota, tartean norbaitek zezer zienahi badu, ba eskualtsa bezala eta bestea gero bea itzikoet Maia, vale? Ya gaina fresko egiten dela eta, eta... Baina justu gombidapen e, bat edo luzatu nahi nuke. Hain e, zuzen e, herri biltzak, beraz antolatuko dugu datorene agohilean, Agustuan. Antolatuko dugu astebeteko udako topaketa bat e, bat nagoen, beha oplegin. Eta helburua izango da e, biziko ahlo bakoitzean, ba, autosuficientzia, erri autosuficientzia garatzea. E, beraz helikaduran e, izanen da egun bat, egun bat energian, egun bat e, osasun gintzan, emanen jogu e, egun bat lehen eguna Euskararen e, gaiari, gagaioei, e, bestu egun bat, autosubizientzia gagaioetan gaiio, garatzea, hori aste bakoitzeko egun bakoitzan gai bat, eta larun batean eginen dugu erribiltzaren Euskalegi oso mailako biltzara. Beraz orde oso politza, polita alitzateke, osotik jendea tike balitz, eta hor dugu pixka bat ba Euskalegi mailako instituzionalizazio politiko buru jabearen antolak eta oso konkretua, dola antolatzen alginateken Euskalegi oso mailan, eta, e, bueno, zuke pixka. Ola egin duzu gestua, eh, beti, eta hori burratu zei zapatistek errandigutelarik eh, eh, nola antolatzen ziren Esaten eh, ziren, bueno, eh, nosotuz no debajo, arriba ode arriba, abajo, puro planito, Hora puro planito, eh, egin duzu egiten ziren gestua. Horren, bapiskat orta zitzen nola antolatzen garen, eh, benetan, bermatzeko eta egiazko demokrazia bat. Hori larun la batez izango da, eta igandean azken eguna, ba eginen dugu bazkari eder bat, eh, Eta, behaz zaren da, e, agogilaren zortzitik hamalaurak, asterenetik igamdera, eh, egun eta bertan bada ba, egun bat pertsonentzate tokia, akampadan egoteko, eta, bueno, baserri bat, aterbe bat, eta ingurumen oso eder batetan, e, beraz, e, gomita ba dener duzatuan. Bale, babardi aldia, eh? zerkasko bortak. Bale, ba galderarik ez dagoenez, eh ba itxiko duguia Maia, esatea leno ahztuta itela Etortzekoak zirela gaur ba, dorostiko gulego sozialetik, beste horlako proiektu bat era integralean ere baititu nahi batanka eta enbat egitura, baina bueno, arazo logistikoak izan dituztela. Eta ere, ba beste enbat proiektu ere interesan gaurko sola saldia, baina ez zin izan dute etorri, eta bueno, beste kompromisua zukatela, eta tartean e, e, miriboko azet, e, alde zarreko etxiztea sindikatua, e, gazteitzeko auzoan zuan eh Donostiko, bueno, komula la cena edo, bueno, kertako kidea eta eta besteren batuzte ere hartzuetera. baina Ma, bueno, esareko hori, ba, badago lalako la cola, klima bat edo zirraio, bueno, porque ya dago ese zero horror dagoela. Eta apurbat, bueno, konklusio modu ez dakituko, e, bueno, eh, izango ditu, baina nik uste, ba bai, esan begula, ba bai, ez? Bueno, CEO badela edo edo konfirmatzen begula, badela CEO zer ba denok daukagula nolabait buruan, eh? Zabalago edo Nazional hori, bueno, ba, ikertzea edo, eh? Ze seriamente hori coordinador atolakunde para politiko, kultura bat edo, bueno, hori da ere pentsatzeko. Eta nola gaitere ikusi dela ez, horretarako baldintza bai dela tokian-toki maia lokalean ditugun egiturak sendotzea eta ere azin marretuko zen ikuste ere hor egontela ere hor bairean, bai peio bai... ia guztiek esan ezutela mandelak ba, klima es e, aria de clima afectivo hori ere oso importantea dela. ez eta eta nolabait ere igual orain dagokigun zeregina edo urrengoetan da ez bakarrik olako eztabai da e, teorikoaak e, antolatu hori egin dugula, baina batez ere gure artean ez elkaresagutu eta eta nolabait eta bizite hori edo, igual ere ba, ba sustatu ez eta horrekin ba, bat bukatuko dugu, e, gogoraraztea orain abel. Ah, vale, vale. Eh gogoraraztea orainbe herri bazkariak dugula hemen e, urretan, eh gero esaskibaroi chapelketareengoko dugula eta animatzen bueno, zaiztegula ba apuntatzera, eh talde bistoakingo ditugu eta musikatu musika hongo da eta dena. Eta gero ba berostedik ez zuten ere ba e, direla diela Valkiria pintzatzea errekomentan eta eta hemen bertako adin bilje mufer ere egikogola hartitsaten beraz bueno ba gomendatzen zaubitela e, gaur eh eta bihar aste laguntza astea bihar bukatuko degulakoiko larran e, okupatuta dagoen hemen eh eremu baten eh dituen eh eremu baten hemen, eta hor e, San San Juansoa hinda degula horagoela ospatzen eta eta bazkaltzen eta ordunbiar ere ba ordu batetan e, hemen frontoitik eh joko gehala el esaldetik gora ba, goikolarrera. Vale? Eta ja eh ah, e, bueno, horrek ja hori gututako dago hemen ez ez balamentik. Vale, bueno, lenego txaloberon maienguruarenak. Vale, eta aprobetxatzeko hemen gauzela jende nahikotsu eh aprobetxatzeko dugun biltaketak egiteko se eh ezta zuen dau iniziatiba popular legislativa da la ko seme se ze ilp e, gure kidea rasializatu batzuk eta inmigrante inmigratu batzuk dabiz martxan hartzen eh parlamentoan Parlamentoan, eskatzeko, e, behar ez, es, bezterri alde bat zutatidatorren jentea, regularizatzeko errastasunak eskatzeko. Orduen, DNI Espainola adekogunok bakarrik aldogu sinatu, orduen, bueno, pues, ondo irutzen baiatzen, pasatuko dugu papelau eta sinatuko. Vale?